Képzeled, határa egy csúronat, kezdhetit veszély, ha lehetetlen. Tehát tehogyha netán véletlen adásban volnánk, akkor ha valaki felhív telefonon 061 a egy akkor abból kiderülne. Mikor leszünk adásban? Oké, okay, lesz még egy mikrofon. Igen. Jó. Ja. Öregöt. Ma Herzog Noémi és Agárdi Péter lesznek a vendégeim 8 órától 9 óráig. Ez egy értelmiségi beszélgetés lesz, de akik Herzog Noémit hallották az elmúlt időben TV-ben, rádióban, vagy olvasták az interneten, hogy megjelent egy könyve vagy olvasták a népszavában, a szép szóban, Ma egy egészen másik beszélgetésre számíthatnak, és nem csupán azért, mert én készítem, hanem a megközelítés módja is egészen más lesz. Most azonban, amikor ébred a város. Az... Jó reggelt! Jó reggelt, a van. Nagyon szépen köszönöm, van, kedves Sovát. Köszönöm szépen, jól vagyok. Kis problémám van, mert nálam halódik az és a 168 óra pont, még nincs fönn az adás, de reméljük, majd idővel ott is meg lesz a csak hang. Szóltok a 168 órának a csak hangra? Még, még 10 nap, ezt ki kell bírni, aztán majd meglátjuk, mi lesz. Köszönöm. Köszönöm, Nagyon szépen köszönöm. köszönöm, és köszönöm a visszajelzést is. Igen, még 10 nap. Um, Betábláztam a nyarat, nem teljesen, de eléggé, akkor meg azt foglalkoztat, hogy ha netán kiesik egy fogam, akkor hogyan fogok elmenni Fogász az mert el kell mennem Olaszországba, tudom irigylésre méltó gondjaim vannak. Honpola szerint, ha nem aggódom, az azt jelenti, hogy nem vagyok, pedig hát ilyen kógito ergo sum ilyet ismer a világ, de az, hogy aggódom, tehát vagyok, ezt egyrészt latinul nem tudom elmondani. Másrésztről ez a mondás még nem létezik. A Kejfej Jancsi domén név az imáron az enyém. Még ki kell pengetni némi pénzt, de onnantól kezdve aztán fixen. De az, hogy aggódom, tehát vagyok, ez a mondás még nincs levédve. És tartok tőle jó reggel, hogy nem is lesz. Ne felejtsék, ma este fél nyolc órától bedöglött velem szemben egy autó. Ott tolják a kukások. Szegény autó, szegény kukások. Ha gondolod, még látni fogják, ha elmegy a villamos. Mindent a szemnek, semmit a kéznek. Most eltakarja a kukás autó, de most lehet látni, ott villog, szegény. Nem mutatod meg? Mutasd neked, hát, ha már kijöttél. Csináljunk úgy, mintha. mint hogyha, mint hogyha, mint hogyha élnénk? Tehát ne felejtsék, hogy ma este fél nyolc órától nagyon messziről jött ember lesz, az Aquarium Klub volt 5. kerület Erzsébet tér. Lépcső le, az az Aquarium Klub. Balra, ha mennek, akkor ott megtalálják a Volt Lokált. Még nem egyértelmű, hogy mi lesz a téma, de a nagyon messzire jött ember nagyon fontolja, hogy a téma lehetőségek közül melyiket válaszza. Mire fél nyolcra összegyűlünk, és ne felejtsék szolgálati közleményekkel is mindenki előtt még, a Kejfej Jancsi nyilvánossága előtt. Ha bejelentéseket nem is teszek, mert bejelentésekre legfeljebb a jövő héten kerülhet sor. Vagy még azt követően, amikor már nem leszek adásban. De minden esetre olyan információkhoz is jutottnak, legalábbis a műsorommal kapcsolatban, vagy nem kapcsolatban, csak később fogok tudni előállni a részleteket illetően. Nagyon messze jött ember, az Aquarium Club volt lokájában. 5. kellett, Erzsébet tér le és aztán balra volt lokál. A nagyon messziről jött ember az arról szól, hogy jön egy nagyon messziről jött ember, aki én vagyok, aki beszéli a nyelvet, de nem ismeri az önök gondolkodását, nem ismeri az önök történelmét, hallja, hogy miről beszélnek a városban, és rákérdez, hogy valójában ami foglalkoztatja a magyarok egy részét, annak mi az oka? Olyan kérdéseket is feltesz, amilyen kérdéseket egyébként magyarok egymásnak ritkán tesznek fel, mert hogy ezek evidenciáknak tűnnek, de a nagyon messzire jöttem embernek nem. Sajnálatos módon ez alkalommal is nélkülöznünk kell majd Bakás Tibort és Filipov Gábort. Az ismert vagy ismeretlen okok miatt megfelelő rész aláhúzandó, hogy ez így marad-e a második fél évre. Valamikor szeptember utánra rántok válaszolni, ez még nagyon messze van. Ma még csak június, 13-a hétfő van. Egy kukás autóra, még ezen az oldalon is számíthatunk. Az nem is zajjal fog járni. Az itteni kukák látványa legalábbis sugalja. A három hétből, amit terveztünk itt az Európa Bistró teraszán, köszönet az Európa Bizztrónak, a egy hét eltelt. Ez az egy hét, ez inkább volt siker, mint kudarc. Sőt, a kudarc volt, az kizárólag miattam lehetett, mert egyébként Fiúk, Kurtás András és Lakatos János, 168-szor, amit megteremtettek, messze felülmúlja a képzeletet. Pénteken elkészült az első forgatott anyag is, amely az elkövetkezendő 10 nap valamelyikén megjelenik. Egy másik forgatott anyag is lesz. Ezt holnap rögzítjük fél 10 és fél 11 között, ha minden igaz. Akkor a Kelemen Barnabás Kokas Katalin házaspár lesz majd a Kelyfejancsi vendége, utcazene is lesz, már amennyiben tényleg elhozzák hangszereiket. Küzdök az elemekkel, mert amíg a Kossuth házas házaspárt sikerült megnyerni egy utcazenélésre, addig tennap a Deák téren is leszólítottam egy trombitás hölgyet, de úgy tűnik, hogy utcazenészek kizárólag 30 ezer forint per óra díszabás mellett hajlandóak elvállalni az utcazenélést, és egyelőre még nem állok olyan jól anyagilag hogy ezt teljesíteni tudjam, hogy a második fél évtől kezdve ki tudjam hogy ki akarja e fizetni egy utcazenésznek a 30 ezer forint per órát, az nem csak az anyagi helyzetem múlik, hanem azon, hogy önök egyébként ebbe belemennek-e, vagy sem. Ez a műsor egyébek közt az önök pénzén is múlik, jelenleg is az önök pénze ketyeg, mint ahogy majd Kurtás András parkolása, és az önök pénzéből megy, ugyan én dobom be a forintokat, de ezeket a pénzeket önök biztosították, hála is köszönet érte. 30 ezer forint egy utcazenésznek per óra, ez az önök véleménye szerint sok vagy kevés? Valójában attól ittasodnak meg, hogy meglátnak engem, és azt mondom, hogy filmés vagy... TV és rádiófelvétel interneten egyszerre, bár ebből a, elmondom, hogy TV vagy, vagy internet, vagy rádió, nem tudom melyik hatra nagyon mértékben a delikvensekre, önök kifizetnék a 30 ezer forint per órát? Ezt azért is kérdezem, mert a barátnőmmel nem egyszer fordul elő, hogy bizonyos tárgyakra, amelyek tetszenek nekünk, vagy bizonyos éttermek díjszabására való tekintettel, miközben az ételek tetszenek nekünk, azt mondjuk, hogy ennyiért nem ez mondjuk nem áll Kis Dseret nem áll egy komoly zenei koncertre, és meg annyi koncertre nem áll. De... Itt most nem erről van szó. Még egy kérdésem van. Ha akarják, hogy elmeséljem azt, amit nem láttak, de én láttam, akkor um, hogy elmeséljek -e egy olyan történet, ami könnyen lehetséges, hogy nincs. Két kérdést tettem fel, az egyik úgy szólt, sok-e egy utcazenésznek 30 ezer forint per óra, és egy olyan történet elmesélését kérdeztem önöktől, hogy függővé az önök döntésétől, ami vagy igaz, vagy sem, csak éppen. A rossz májam előhívta belőlem. 061-712-42, az egyik önökön múlik, a másik pedig egy szavazás, három szavazat kell. 2-1, sok-e vagy kevés, 061-712-42, és ne felejtsék, ma este fél nyolc órától, mert hogy ma június 13-a a hétfő van, nagyon messzi jött ember, lesz az Aquarium Klub volt lokáljában. 5. körülött Erzsébet tér, lépcső le és aztán balra. Evidencia felvontás, professzionális szinten, a belépés díjtalan. Jó reggelt! Szia, Valguda József vagyok. Szeretném, ha elmesélnéd a történetel, de egyébként nem fizettek ki az ezt közben érszak, ez oda, ami beállások. Oké, okay, szerinted mennyi reális? Hát nézd, hogy ha, ha tudom, hogy segíthetnék az életének, akkor többet is adnénk neki, akár azért segíthetek. Egyébként meg egy, egy zenélésre azt mondom, hogy a hóradé 10 forint művésznek tökéletesen nagyon jó lenne. minden ezer nem kell elhavalkozni a nagy Köszönöm szépen. Megpróbálok befordulni, hogy mindent lássak. Azt mondja, kicsit növelem a csengetés erejét. Jó. Ja. Oké. Okay. 061-712-42, 30 ezer forint egy utcazenésznek per óra, sok vagy kevés, 061-712-42, esünk ezen túl. Ennél nagyobb aktivitást kérek. Ne akarják lankasztani a lelkesedésemet. 061, 712, 42, 30 ezer, egy per óra. Egy ilyen műsorba való eljöveteleért sok, e vagy kevés, vagy reális. Akkor mindig arra gondolok, hogy önök mennyire ragaszkodnak az élő lebonyolítású műsorhoz, amelyből a könnyen lehetséges, hogy jövő héten egy kimarad, a Netán egymás mellé kerül a két felvétel, nevezetesen az egyik ugye a Diótózs alapítvány Lullán való találkozója, amely roppant érdekes összeállítás lesz Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok Hát ö, szerintem is talán, talán egy kicsit is sok az a 30 ezer forint. Talán? Ez a talán? Ez, mi, ez honnan jön? Hát... Ö, nem egészen nem biztos benne? Tudatából. Hát akkor viszont, ha nem tudja, akkor... Nem tudom, ennek nincs értéke. Egyben arra is szeretném feljegni szíves figyelmüket, hogy vannak törzshallgatók, törzsnézők, akinek a jelentősége tízes skálán tízes. De természetesen újabb és újabb hangokat szeretnék hallani. Boldog vagyok a régi hangok hallatán. Kedves MPK, ennél határozottabb vélemény, de most már egy kör egy menet. Tehát um, ön már nem telefonálhat, de még egy telefon hibázik a utcazenész premizálása kapcsán. Tehát, ha egymás mellé kerül a Kelemen Barnabás, Kokas Katalin felvétel, és a Péntegel Lullá rögzítettek, akkor egy adás kimaradt, tíz adás van. Ugye ma Agárdi Péter és Herzog Noémi lesznek a vendégek, holnap palguta József és Várkonyi Gábor lesznek a vendégek. Várkonyi Gáborral autós témákban beszélgetünk. Régismerős. Holnap délelőtt rögzítenénk a Kelemen Kokas házaspárral való műsort, amely a jövő héten kerül adásba. Csütörtökön 8 és 9 óra között Bereczki, Csaba és Csákvári, Géza lesznek a Kejfej vendégei. Nem tudom, mekkora aktivitást fognak mutatni, de a jövő héten Szerdán köszön el a terasz. Akkor piknik lesz itt. A piknik akkor működik, ha eljönnek. Én az íg a világán semmilyen vendéggel nem készülök. Talán Elek Ferenc lesz itt, ezt még nem döntöttük el. Elek Ferenc színész. Minden csütörtök és minden péntek a szokott módon működik, nem a teraszról. Ugye itt az összeállítás adott, Wintermantel, Hajnal Miklós, Györgyevics beredek Fürjes Balázs és Kis Ambrós csütörtökön. Pénteken pedig Filipov Gábor, Navras és Tibor, Horváth Csaba és elsimol László. Ezt tehát a két csütörtök, a két péntek, a mai napot elmondtam, a holnapot elmondtam, a szerdát elmondtam, a jövő hét szerdát is elmondtam. Az egyik nap uh, könnyen lehetséges, hogy a két felvétel adásba és akkor összesen egy műsor, a tíz műsorból egynek nincsenek még meg a vendégei. Soros rosszabbat. Itt hívom fel figyelmüket arra, hogy a harmadik telefon egyáltalán nem futott be utcazenészügyben, de még a második se, hiszen a második talályával nem tudok mit kezdeni. Engem a helyszín és maga a forma teljesen feldob, ám amikor interaktivitásról van szó és arra kell visszatnom önöket, hogy telefonáljanak valamilyen témában, leszámít, hogy az... Baromira nem érdekli Önöket ma, június 13-án, amikor este fél 8 órától nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában, az azért lehorgaszt. Lehorgaszt? Ilyen szó nincs. Nem tudom. Lehorgaszt. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó, reggelt. Jó, reggelt, Jó reggelt. szerintem a reggelt! Sajintem ez teljesen korrekt. Az korrekt? Pedig igen. Jó, rendben most különben, nem... függetlenül milyen, milyen hangkörön játszik az élető majd az idő. Be... Ennek mennyiben van jelentőség, hogy, hogy trombitál vagy gitározik? Éppen ezért mondom, itt laikos, nem tudom, mennyiben van jelentős. Jó, rendben van. És nyilvánval, ahol valaki cellista, akkor azt a randos nagyobb visszeletre tűnhet meg, mintha mondjuk honra, ló, így pedig... Oké, okay, rendben van. Visszés. Megjelent a hangszer snobizmus, de tudomásról eszem, és a kukások is megjöttek, jelentem. Jó reggelt! Jó reggelt, el vagyok. Soknak tartom a 30 000 forintot, nem tudom, mennyit keresnek ugye egy de de 10 ezer közül az. Én is soknak tartom, de az önvéleménye szerint a 30 ezer az valójában annak szól, az az én nevemnek szól, ezt kevésbé tartom valószínűleg, mert ezek az emberek, akikkel beszélgettem, szerintem nem ismernek engem. Vagy a TV és rádió felvételnek, vagy internetes műsornak, ahol a zenészek nagy valószínűséggel nem tudnak különbséget tenni, és azt feltételezik egy TV vagy rádió műsorral, hogy az a szó szoros értelmében ki van tömve pénzzel. Az utóbbi szerintem érványosan a szó, hogy a rádióban, a megjelenik, ha alható lesz, már a Tabácsokban. Nagyon szépen köszönöm. Kettő egy arányban eldőlt. Közben megcsodáltuk Kurtács Andrással, hogy a kukások hogyan tudnak kukát burítani. Közben Kurtács András egyik is felpattad, mert két rolleres olyan mértékben közelítette meg a kamerát, amely némi gondot okozott, vagy feszültséget okozott inkább a tekintetben, hogy vagy felkapják, vagy elsodorják. A végeredmény szempontjából szinte ugyanaz. Megalázó durva szerelem. szerint semmi sincs véletlenül az én életemben a történet, amit nem meséltem el önöknek. Egy alpakka vagy ezüstszínű skoda Skodából, amely egyébként állami vezetőknek is időnként szokott lenni. Legalábbis én ismerek olyan állami vezetőt, akinek ilyen Skodája van. Egy öltönyös ember érkezett, viszonylag idősebb volt, és nem egy cicababa, hanem egy nagyon elegáns, de nála úgy tűnt, hogy sokkal fiatalabb hölgy szállt ki az autóból. És én arra gondoltam, hogy ez vajon egy milyen kapcsolat lehet, miközben, ahogy ezt Szilágyi Eszter mondaná, közöm hozzá. És erre nem is kell válaszolni, mert a közöd, ugye ez a kérdés így van, nem is közöm hozzá, hanem közöd, semmi. Tehát ez teljesen nyilvánvaló. Csak hát ugye ennek a műsornak az arhetípusa, amit annak idején a Füderikusszal csináltunk, az pontosan arról szólt, hogy nem tettünk különbséget téma és téma között. Igaz, hogy akkor ott autók nem közlekedtek, mert a Báci utcában nincs autóforgalom. De hogy valaki egyébként a Kejfe nagy nyilvánossága előtt bukja le egy tiltott kapcsolata miatt, ott még nem tartunk, ahhoz jogászok kellenek per, de abban egészen biztos vagyok, hogy a műsor népszerűsége, ismertsége, ismét a reg, reg, legszebb fényében, vagy még annál is nagyobb reflektorfényben mutatná be a műsor, ha valamely, és ezt nem is fejezem be, de nem célja ennek a műsornak, ez csak hát, hogyha valami zajlik a szemem előtt, akkor azt megosztom önökkel, feltételes módban, ahogy ezt szólásszabadság idején szokásos. 06171242 bármilyen témában, nálam vannak papírok és témaötletek, az elkövetkezendő közel hármied órában az is történhet, amit önök szeretnének, ha csak a véletlen nem sodor be olyasmit, amire nem is számítottam. Egy hölgy haladt el, előttem most Mozgban. Ez a kukás amely mint egy 20 métert haladt előre. Hívtam Zója Kataróvát, de nem ért rám. Most kérdést a a koronavírus járvány kapcsán, vagy hogy most önök hordanak-e maszkot, vagy sem, ez most hirtelen téma nincs bennem. Egy napszemveges úr néz onnan engem, egy talán Mazda, nem vagy benne biztos termékmegjelenítés, autóból, ahol az előbb még ez az állami skoda, vagy államinak tűnőskodát. Úgy látszik, ez egy ilyen fix helye, honnan Különböző értelmezésre váró témák tulajdonosai állnak, és néznek engem, miközben egyáltalán nem biztos, hogy igényt tartanak arra, hogy megjelzést tegyek rájuk. 061-712-42, bármilyen témában. Abből a mutatásban emélik bele beszélni. You're not better. Jövő héten Szerdán piknik lesz, mindenki idejöhet. Tényleg, ha senki se jöri ide, akkor senki se fog ide jönni, Akkor egyedül fogok piknikezni, ami szerintem nem műfaj. Holnap fél 8 között az elkövetkezendő napon Szerdán 7 és 8 között bárki, a jövő héten pedig a Szerdán kívül még egy nap lesz, amikor bárki ide jöhet 7-8 óra között. Hiszen egyelőre még nem tudjuk, hogy mind a három nap innen jelentkezünk-e, vagy az egyik nap kimarad, mert két felvet anyag lesz. itt lett volna most valaki, akkor kérdeztem túlna tőle valamit, de így, hogy nincsenki, senkit tudok kérdezni. A felnemtett kérdés egyébként öltözék kellett volna kapcsolatos. 061 ha nem telefonálnak, megeszem a joghurtomat. meglepetésemre. Én ezt nem gondoltam volna. Fogalmam nincs, hogy akik itt laknak, azok hol parkolnak, vagy a magas díszabás riaszt jelölnek, őket. Fogalmam nincs. Minden esetre, ha az ember reggel ide jön fél hétre, három hétre, azt tapasztalja, hogy itt rengeteg parkolóhely van. Tehát aki holnap 7 és fél 8 között ide akar jönni, mert be akar köszönni egy mikrofonba, amibe aztán belemegy a hang, és ki tudja, hol jön ki az nyugodtan az autóját is úgy tudja letenni itt előttem, hogy legalábbis 8 óráig egyáltalán kell fizeti, 8 órától úgyis vendég van, mint ahogy holnap fél 8-tól, Palgóta József lesz a vendég, 8-tól pedig várkonyi Gábor. Ez egy másik műsor, mint ami korábban volt, miközben én ugyanaz vagyok. Papírok vannak előttem, de nem ártan a némi ösztönzés. Ha hívnak, akkor megvan az ösztönzés. Ha nem, akkor lehet, hogy magamtól majd ösztönzöm magam. Mint, hogy ez este nem lesz probléma. Nagy valószínűséggel, vagy legalábbis remélem. Ma ugyanis este fél nyolc órától nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Klub volt voltlokájában. Ötödik kerület, Erzsébet tér. Lépcső le, és balra van a voltlokál. Ott találkozunk fél nyolctól és egy bizonyos témát fogunk szétszálazni, és ki tudja, hova jutunk. Most 7 óra 24 perckor 061 712 42, a vendégek nagyjából fél óra múlva jönnek. Ezt a fél órát abban töltjük, amivel akarjuk, valamivel vagy semmivel, miközben semmi nincs is, hiszen a zene van, kép van. Ez nem valóság, de nem is állam. Egyre nagyobb ez a város, de fel sose épült. kvegu batunesh Én vagyok a te meglepetés vendéged. Igen, igen, köszönöm. Te pedig a nézők és a hallgatóké, két János van a vonalban. Most nincs Én most kapcsoltam be a Youtube-ot, már. Nincs hozzád fénykép, mert nem terveztem mára, hanem más alkalomra. Igen, igen. Amikor annak idején én olvastam a Trimony Kepotitól, azt a novellát a nagyításban, nem Igen. tegnap volt, ez a 80-as évek, az Igen. ugye arról szólt, hogy ő ült valahol New Yorkban egy barátjával, és ahogy elmentek előtte az emberek, meg ahogy zajlott előtte az élet, azt kommentálták, és ezt a 80-as évek legvégén két vagy három alkalommal, de szerintem inkább kettőben megcsináltuk, a Frideriskusszal, amire épp nemrég egy beszélgetésben utalt vissza, ami azért meglepő, mert ez azt jelenti, hogy benne is mély emlékeket hagyott, Bennem nagyon mély emlékeket hagyott, mint hogy akkor, amikor én a Magyar Rádió éjszakai Műsor voltam egy rövid ideig, ez a 94-96 között volt így, akkor létrehoztam az ennyinek a nyári változatát, ami a terasz volt, a Dunakorzó és a Dübari étteremnek a teraszán zajlottak felvételek, itt termékmegjelenítéseket lehetett hallani. Igen, én még azt is hallgattam, de már vagyunk, És azok úgy, nagyon, emlé is. nagyon emlékezetes műsorok voltak. Hompala Kristina például visszaemlékszik arra a Tűzre, ami azt hiszem ezen nyári alkalmakor akkor voltak ismerkedőben Baló, György és Kristina. Krisztina. Tehát egy sor olyan dolog, vagy a megyesi, amit mesélt, hogy milyen népszerűségnek örvendett ő, ott a Dunakorzón, miközben kiderült, hogy nem ismerték meg, valakivel összetévesztették. Egészen elképesztő történetek voltak. És ezt csak azért idézem föl, mert addig, amíg az ember itt egyedül ül és kommentál, addig érez is magában magabiztosságot, meg nem is a tekintetben, hogy ugye, ha az ember ír, az egészen másféleképpen jelez vissza, mert az olvasó nem telefonál, itt az ember nagyon sokszor a telefonokból érzékeli azt, hogy, hogy amit mondanak, van visszhangja. Az, hogy az ember itt embereket leszólítson, ahhoz kell némi mersz, mert ugye tízből nagyjából nyolc visszautasítja az embert, és ez így természetes, és nagyjából nyolcra jönnek vendégek, úgyhogy a bártor következménye, következmény, és most elmeséltem a feleségem történetét, átvitt értelemben, hogy miért is telefonáltam. Terep a lányommal kimentünk a Vörösmarti térre, ahol már bontották az ünnepi könyvét díszleteit. Ugye az ünnepi könyvét az, hát az nem is egy könyvhét. Tehát most már három nap, de lehetséges, hogy mindent Igen. rosszul mondok. Ráadásul ugye eh, nagyjából egy időben van, korábban nem volt Margó Fesztivál. Neked van egy könyved, amit egyébként nem hoztam el, de elhoztam. Elhoztam. Most be is mutatom a kamerának. Látod, egy ember mindenre felkészül. Pedig nem is tudtam, hogy ma fogunk beszélgetni. Tóda János rendőri intézkedés alá vonva magyar COVID-agressziók, todeszka kiadó. És ha az ember elolvassa a legutolsó oldalát, akkor egyébként rájön arra, hogy a mai világ képes olyanra, amire a régi világ nem. Hiszen azt írott, hogy a kézirat le lezárásai 2022. április közepéig a Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint közel 43,5 ezer ember haláláért felelős a koronavírus Magyarországon, 1000 magyarból 4 a COVID miatt halt meg amiből nem csak a számadatok világlanak ki, hanem hogy ez 2022. április közepén került nyomdába, és nagyjából másfél hónappal később az emberek már kezükbe is vehették, ez régen nem volt jellemző. Ez egy vékony kötet, amely rendőri intézkedés alá vonva címmel jelent meg, de aki azt gondolja, hogy ebben csak a Covid-ról van szó, az részint téved, részint nem, mert ebben riportok, kváziriportok riportok és szép irodalom, mármint novella egyaránt van, de valójában... Egy, hogy, hogy, hogy egy szociográfus, novellista író vagy, vagy mi a te műfajod, van, műfajod? Hát én alapvetően újságíró vagyok, tehát én kb. 30-40 évet dolgoztam a sajtóban, és én riportokat írtam elsősorban, de a nagyobb riportok nyomán követtem tovább az eseményeket, és így Sociográfiák lettek belőle a jelentősebbnek tartott álltam, a jelentősebb tartott hát több sokkal több hónapos több éves visszakövetéssel, és én azt a módszert is alkalmaztam, amit Günther Warra német író nevéhez költnek, tehát ezt a beépüléses, besuglanás újságírást, ami annak idején még nem volt divat, ekkor csak úgy tudtuk megcsinálni. Én a Gyakorlatilag a rendszerváltás előtt kezdtem el, amikor elhelyezkedtem nevelő nevelőtítőnek. És arról írtam egy könyvet, ami nem jelent meg természetesen, mert nem engedi ezt az igazsággyű minisztérium a büntetésvégehajtás. De akkor volt egy szerződés, amely a jogi könyvkiadóval, hát a régiek még emlékeznek erre, ez egy elég nyívos uh, kiadó volt. És uh, egyetlen esetben történt ez vele, hogy kifizették a honoráriumot, és nem jelent meg a könyv te már nyugálom. É, figyelj, ha nem szólalok meg, akkor azért van, mert az ja, elején... Ja, el olyan... sokat beszélni, mert ismerem. De, egy de nagyon jó kérdezel, most de tudom, beszélge... kérdez. beszélgetünk Beszélgettünk, úgyhogy... É, persze, csak mondom, hát, már, nem a, nem, akkor, Kalim... imád, de nem mondanék többet. Jó, rendben beszél, van. Aki a Kalipszó rádióban megismert engem, vagy csak onnan ismer, az tudja, hogy volt ott egy olyan kérdés, hogyha az ember kinéz az ablakon, akkor mit lát, mert én az igazság az, hogy a megyeri stúdióból átmenetleg kiszabadulva, egészen el vagyok ragadtatva, mert ugyanannak Igen. nem örülök, hogy most éppen egy kerekes szépes ember, akinek nincsenek lábai, tolta a kocsiját a saját kerekével, Igen. ez látványként nem vidám. De az, hogy ahogy zajlik előttem a világ, szemben azzal a relatíve, vagy nem is relatíve ingerszegény környezettel, ahol voltam, ez engem minden nap lenyűgöz, amikor itt vagyok. Te most hol vagy és mit látsz? Mi, hát most az a helyzet, hogy éppen beuttam a függőn, mert én, tehát egy ilyen délkeleti fekvésű lakás is idetű a nap, és most a konyhát látom, tehát a, a, a ilyen egyszerű konyha van amerikai, és éppen a konyhában jutok a, a terasznak, úgyhogy a konyhát látom. Elmondhat, hogy melyik városban találtalak meg téged? Malton Bogláron találtál meg, ahol 17 éve élek, tehát ahol leköltöztem 17 évvel ezelőtt. Ahon, honnan? Budapesten laktam én sokáig, aztán volt egy Székesfehérvári <coughs> korszakom szülők álpaláta. Kiderül, kiderül a könyvből is. Akkor, akkor szerkesztettem az Árgus című, három éven keresztül az Árgus című irodalmi művészeti lapot, amit aztán kicsit szociográfiává toltunk át. És akkor már én szabad voltam előtte a Népszavánál, meg a Magyar Narancsnál, és egy évig az és irodalomnál dolgoztam, mint hovatvezető, tehát ipolt vezető voltam. Ennek Ennyi a mostani a kötetnek, amit most magam felé fordítok, mert közben ugye, ha nézed, akkor látod is. Igen. Ez a rendőri intézkedés alá vonva Kólház Mihály erről mondanál valamit? Hát ez egy teljesen, az egész kötet, mint ahogy jeleztük is a, a, a címlapon is, vagy általában már a, a beharangozónál, az, az, az, nem is az első oldalon, hanem ott, ahol megjelennek a, a jogi, tehát a, a copyrightok -ok egyebek, meg a könyvnek a címei, hogy ez gyakorlatilag a 168 órának volt köszönhető a 168 óráti lapnak, ahol engem megkerestek, hogy írjak nekik riportokat innen vidékről, de én már nagyon régen nem, írt, nem dolgoztam, nem írtam nagyon semmit, úgyhogy írtam néha. De de néha írtam. Recenz, hát írtam, de elsősorban reszenziókat írtam a népszavának, meg olyan jellegű történeteket. És ez viszont felspanolt, hát mint tudjuk, mindig a megbízás a legnagyobb iklet. Íg ez így van. És közben eljött a pandémia, én, nem, én nem, nem akartam ezt így követni, csak úgy a napi eseményeket levette az ember, hogy mit történnek körülötte de mondom, én olvastam ilyen blogokat, olvastam tudományos írásokat, olvastam a SET beszélgetéseidet többek között, ami alapvetőek voltak számomra a tudósokkal, tehát a virológusokkal, infológiai szakemberekkel. De úgy nem, nem igazán merültem ebbe el, mert a káosz miatt nem volt ebbe igazán értelme elmerülni. És akkor elkezdtem rejegyzetelni ezeket, és akkor így megjelent, egy, egy, egy, kialakult egy folyamat. Az volt a címe, elküldtem egy történetet, és akkor odaírtam a címnek, hogy tetlik uh, egy fotográfiával. Akkor már éreztem, hogy lesz ebből valamit, de nem tudtam, hogy mi. És akkor így a, a, a, a gyakorlatilag a, a heti lap, a 168 óra heti lap, ezt hetente, két hetente közölte, és gyakorlatilag másfél év alatt lett egy tetemes méretű írás. Amikben azok is bekerültek, hogy mondtad, hogy nem csak a, a, a Covid-dal kapcsolatos történetek, hanem a Covid éppen a karantén által megírt sztorik, amiket én korábban nem írtam meg, mert nem volt időm és nem volt bátorságom például a szüleimmel való kapcsolattal foglalkozni ilyen, ilyen mélységbe. Most visszatérve arra, hogy mi a cím, azok a jött, novellák. Egyőre lementünk Balaton Bogláról lakom, lementünk a, van egy kutyám, lementünk bevásárolni a Spár nevű áruházba, ami körülbelül másfél kilométerre van tőlünk, egy vasárnap reggel, 7 órakor. Hát ilyenkor Balaton Boglár teljesen kihalt. Senkivel nem találkoztunk, bementünk a bolba. összesen ketten voltak, persze maszkos, ez a maszkos időszak volt, fölvettem a maszkot, utána kijöttünk, és a vasútállomás mellett van ez, akkor át kellett menni. És, euh, én közben rajtam voltam, azt közben levettem, mert átrendeztem a tútaimat, mert le akartunk menni a partra, mert nekem van egy ilyen úgynevezett, euh, nem is tudom, hogy hívják ezt. Egy pokas dolog, amivel kezeltek, és azt javasolta a két a, a, a, a főorvos, hogy időnként a kábúi legyen, mert az nem, nem erőlteti meg a sarkat. Sarkancsónak csak ha erre készültünk, nagyon közel van a park, és láttuk, hogy ön másik irányból, tehát ponyót felé ment el Balaton-elléről egy rendőrautó, és ott én pakoltam, és közben nem vettem észre, és vissza is jött, körülbelül két perc múlva, és ott álltak el mellettem a rendőrök, és tehát intézkedés alá vontak. Akkor nem volt rajtam a masz, de fölvettem a maszkot, és a kutyát ki akartam kötni, a, ott egy ilyen vasúti kerítés van, és a rendőr megmarkolt engem, hogy egy ilyen 190 magas fiatal ember volt, megmarkolt engem, hogy, hogy azonnal engem, nehogy el akarjak menni. Mondom, sok a kutyát szeretném tikötni. Na most a lényeg ebből a rendőri intézkedésből, ami teljesen falas volt, mert volt ennek a rendőr, aztán főtörzsörmester, vagy törzsőrmester volt, volt neki egy járőrtársa, egy, egy katona aki bent a kocsiba, és kb. 2-3 perc, perc múlva szállt ki a kocsiból, ő is oda jött, nem szólt semmit. Egy tizedes volt, ami nagyon meglepődtem, mert tehát, mindannyian voltunk katonák, az egy tizedes, az, ez egy frissen felszerelt, 50-valahány éves ember lehetett, egy ilyen sweg ezzel a, a nem tudom milyen típusú géppisztolyjal, aztán lehet, hogy egy israelit típus, ez egy egészen kis gépkarabéja és ez a rendőr rángott és én közöltem vele, hogy ne rángosson, mert hát azért tisztában vagyok a jogi helyzettel, mégis jogász vagyok valahol, úgy voltam, nagyon régen. két nem dolgoztam soha a pályán, illetve két évig dolgoztam a Mondtam neki, hogy hát tudom, a veszélyhelyzet miatt mondom, de nem, nem, nem közelíthet hozzá, meg nem. Ő rajta is volt egyébként ma. Azt követően zavarba jött, és mondtam neki, hogy legyen szíves, igazolja magát, mondja meg a, a számát, egyedeket, Akkor elkezdett hátrálni, és beült a kocsiba, és én mondtam neki, hogy vigyenek be engem a konyódi rendőrkapitárságra, és én szívesen az ügyenletes kisnek elmondom, hogy mi történt, mert szerintem felháborító volt az a rendőri intézkedés és hát ott van egy nyugdíjas, 69 éves vagyok, mondom, velem, szembe intézkednek egy olyan időszakban, amikor senki nincs az után. Ráadásul én kocogni készültem, és tisztában voltam azzal is, hogy a szabadidő sportokat végzünk, nem kell maszk. A mindegy, hogy így jött össze ez a történet, hogy teljesen abszurd és ezért neveztem el a főhőst, Kórház Mihálynak a Kleist, és gyakorlatilag az egyik kedvenc célom Hajnószi Péter után, aki szintén megélt a Kórház a kórháztörténetet a Véradóczi novellájában. És ez egy gyűrözött tovább, gyakorlatilag most zárták le, és különböző bírósági minden folyamatnak után, ahol rengeteg rendőri és bírói intézkedés, tehát ilyen, ö, hogy mondjam, jó fordult elő, amit én mindig megreklamáltam, sőt írtam az ombudsmannak is, akitől választ sem kaptam, azt kaptam csak, hogy Addig, amíg az onputkani vizsgálat nem zárul le, addig nem zárhatták le a szabálytési alatt őket. Ennek elne lezárták és meg... Pillanatra várják. Kedves Naémi, le lehet ülni, ha-hó! ha, -ho. ha -ho. Le lehet ülni! Ne, megjött a 8 órás vendég, figyelet! Igen, igen, hallottam, hogy őt fogod meghívni, igen. Azért meglepődtem majd. Nem, hát... ütlen, a nem, azt akartam kérdezni, csak közben nem hallottad, hogy a szüleidről való történetek egyik. Csak még, szer... János, azt fejezem be, egy, egy mondat csak, az, hogy ez végül is a szabálysértési hatósága helybe hagyták a 30 ezer forintos pénzbírságomat, és én közöltem, hogy én le ülni, akkor egy bírósági tárgyalás volt, miért nem tudom még mi a végeredmény. De én nem kívántam, ezt hazamunk jelent, ez És én bíztam bennem, hogy ez egy kicsit ilyen, hogy mondjam, ezek ilyen írói szándék, hogy a szerkesztő is nem hogy legyen benne a könyvben, amit a Mert voltam már napos ilyen tapásért. Figyelj, külségség. a történetednek ezt a részét lehetséges, hogy a nézők, hallgatók hallották. Engem két utcatisztító gép szóval, elvitte parancs, a hangot, de... Kérdezz meg, kérdez akkor. De jó, magyarul, hogy még az eljárásnak nincs vége. Vége volt tehát valószínűleg le kell töltenem nap, ami egy újabb riport lehetőséget ad természetesen. Igen, ebben, ebben hasonlóak vagyunk egymáshoz, hogy minden, Igen, abbi, Igen, az ég egyet a világát történik. hogy megkerestél. De? Azt árult már el nekem, hogy téged mennyire foglalkoztat az életkorod, mert hogy engem mennyire foglalkoztat, azt a környezetem visszajelzi, hogy egy kicsit többet a kelletténél, de te is sokat foglalkozol az írásaidban, pedig hát azt az ember meghúzhatja, nem itt, hogyha egyébként Igen. a gondolatait nem tarthatnál meg magának az ember, amikor beszél saját magáról, de ha olvas téged, akkor a korodról sokat írsz. Igen, tehát itt a, kezdted a Truman Café ami nekem egy alapvető élményem volt, tehát így gyakorlatilag így kezdtem ilyen írásokat írni a hidegvérrel történet, ami a halálsoron játszódik. Na most én 65 éves elmúltam, és azután én nagyon sokat utazom, a, mert van egy kutyám, és nem tudok igazából, már nincs is autóm, beadtam a bontóba, és egy autó nagyon sokat vonatozom, és mindig jönnek a kalauzok már ismerem őket, és akkor mondom, hogy én. Alásoros vagyok, tehát 65 pluszos. Én úgy hívom ezt a Alásorost, de inkább a humor és az irónia szintén érdekel. Na most a, ebben a történetben, amit nem hallottál az után, mert ez zaj volt. itt tulajdonképpen ez a rendőri intézkedés alá vonva a történetben, itt az játszott szerepet, hogy én Dino itt idéztem a hajtóvodászat öregekre, ez volt a mortója ennek a történetnek mert azt nem értem, hogy rendben van, hogy ilyen, hát én elmondom, rendőr élünk, tisztában vagyok vele, nekem megvan a konkrét véleménye, erről a politikai jönnek vissza az autók, berendezésről mindegy. Lényeg az, hogy én ezt foglalkozom vele, de igazából nem érdekel engem, mert én hasonló, tehát inkább ironikusan, cinikusan, skeptikusan fogom ezt fel, bennem nincs egy ilyen, én, itt, itt én értem, itt nagyon jó körülmények között vagyok, naponta hoztam két-három t a kutyával, amikor lehetőség amikor nincsenek itt hajnalva, kell eztél lemenni, azért jó, hogy itt mert héttel most értünk haza. Tehát nekem ez nem zavar, nekem ez abszolút nem zavar, inkább ironikusan nézek vissza rá, mert ezt a nyuggerlétet is így élem meg, hogy ezt a sok panaszkodást meg, mit tudom én, hogy mi lesz... Ezt, azt áruld el jön. nekem, hogy a szüleid, ha élnének, akkor ha olvasnák magukat ebben a könyvben, Igen. mit mondanának neked, fiam? Hát figyelj, nagyon hát olvasnám. Menjünk abba az időre, amikor még éltek. Olvasták, amit te írtál, vagy nem? Olvasta. Hát az édesapám olvasta elsősorban, édesanyám is olvasta. Ő sokkal érdékenyebb volt. Na most azt mondhatom vissza, hogy, hogy nálunk a felállást, én ismerem a te édesanyáddal, meg édesapáddal a kapcsolatodat a rát műsoraidból hasonló volt a helyzet, igazából soha nem mutatták ki a egy az egyben az érzelmeiket, de én úgy gondolom, hogy büszkék volt, tehát nem büszkék, hanem úgy örültek ennek, hogy okay, ezért van. Oké, van, de a mostanírások, írások, amelyek róluk szóltak, azoknak ezt a kegyetlenségéhez... Ezt, ezt a, ez a kegyet, ezt nem tudom, ezt nem tudom, de szerintem ez egyértelmű volt, hogy e, e, nyilván azért írtam apámról is így, mert e, azért közel állt hozzám, és hasonlónak találom, tehát itt az analógia volt inkább e, fontos, hogy ugyanazokat a hibákat találom meg magamban, amiket próbálok korrigálni, hát ahogy te is sokszor elmondtad, hogy ugyanazokra ismert vele, amiket ami, miatt rátkirítottak. No, én És ezek miatt van. próbálok menekülni, de, de alapvetően ilyenek maradunk, tehát nem tudjuk megváltoztatni a genetikai de, de. fölépítésünk. Azt áruld el nekem, hogy hova került az urna? Az urna készül. el lett temetve végül is, csak én kihoztam az urnán, kihoztam a tehát ilyen, hogy mondjam, magyaros megoldással a ismerősöken keresztül egyből hozzám került az úrna, hazavittem, és utána a temetkezési vállalathoz került, akik eltemették az édesapámat is. Tehát nem én temettem, mert nem, nem maradt úgy, mint ahogy, ahogy hallottam tőled, hogy otthon tart. Tehát én nem Még megvan. Azért, mert volt egy, volt egy sír, tehát volt egy közös sír, ahova édesanyám is el van temetve, és, tehát ez fő sem erült, hogy én itt tartsam. Meg mostanában nem, tehát én mostanában nem nézek magyar meccseket, mint amit írtam. nyilván a, a, a hallgatók számára, az nem sokat jelent, csak lényeg az, hogy édesapám magyar focit szerezte nagyon sokáig, amit szeretette. De az nagyon jól van megírva, amikor a Chelsea-meccsen leírt, hogy megkérdezed, megkérdezed az urnától, hogy igen. ő kinek drukkol. Igen, igen. Igen, hát egy abszurd, de szerintem az élet ilyen. Hát aztán a te is mindig ilyen elvilágítom. is. Ilyen is. De én szerintem én már most már 70 leszek lassan, ami nem vagyok. De én, én úgy, úgy látom, hogy, hogy ilyen. Tehát nincs nincs is. Tehát hogy tud, ha tudunk rajta nevetni hogy saját magunkkal, akkor túléljük, ha nem akkor, akkor nehéz az ügy. Szóval nehéz. Köszönöm a rendelkezésre, gratulálok köszönöm a Köszönöm A megkeresést, és Szia. további jó műsor. Tóldor János rendőri intézkedés alá vonva, Magyar Covid agressziók, Todeszkaden kiadók. És akkor most újabb kötetről lesz szó. Vendégek már itt vannak. A beszélgetés a popzene után, Európa kiadó popzene után kezdődik. mesterségem címerét, és utána szerintem egy nagyon jó beszélgetés lesz, legalábbis arra készülök. A helyszín ideális. Én mindig is így szerettem volna dolgozni. Volt egy Róman Kepoti novella, a 80-as évek nagyítás, nem tegnap volt. Mikor szűnt meg a nagyítás? Nem tudom. Régen. Régen, Régen. Régen? Régen. Maga még egyáltalán emlékszik arra, hogy volt tegeződünk, vagy magázódunk? Tegeződünk. Akkor kollektíve tegeződünk? Vagy, hát, köszönöm. Nem, hát... Mi, mi a, a dress code, szóval? Megírtam, nincs dresszkód, vagy Jó. lehet, hogy nem írtam meg, de nincs semmilyen kód, Jó, nincsen. A... Sőt, ezt is leveszem. Akkor uh, hogy. Ő... A meg, Hogy uh, mi egyébként is tegezünk. Mi egyébként tegezünk? Ez egy nagyon régi ismerettség. Szóval, uh, az a novella arról szólt, hogy ő a Roman Capote, egy haverjával New Yorkban, valami fontos körúton, ami biztos Evnyú, és ami előttük van, azt gondolkodás nélkül elmondják egymásnak, és leírják. Tehát, hogyha ott jön valami híres ember a babájával, aki egyébként nem a felesége, akkor azt megírják. Hogy ez tényleg így volt-e, vagy sem, nem tudom, de az rám nagy hatást gyakorolt. Én akkor már ott dolgoztam a magyar rádióban, mint külsős, és a együtt együttműködve csináltam két műsort az Anna presszó teraszán, a Váci utcában, szombaton délután. A szombat délután nem volt ideális, mert akkor viszonylag kisebb a forgalom, de legutóbb egy kadarkai Endrével készült beszélgetésben a Klubrádióban. Nem, nem, tévedek, az nem is a Klubrádiós beszélgetése volt, ez a Friderikus podcast volt. Kiderült, hogy az maradandó élményt okozott a Sanyinak is, és visszaemlékezett rá, az egy egészen fantasztikus két műsor volt, a levegője miatt elsősorban. És nyár van egyébként, ki akartam szabadulni egy steril stúdióból, és ez a második hét még egy hét lesz, és aztán könnyen lehetséges, hogy majd ha a műsor folytatódik szeptembertől, még mindig nyári szabadságra megyek, akkor ez ebben a formában folytatódni fog. Ez tehát a forma. Ami pedig a mi beszélgetésünket illeti, hogy én állandóan aggódom, nekem ez műfajom. És uh, azért szükségesek vendégek. Ugye én a vendégekkel alapvetően, és nemcsak amelyak, mert Békás Megyer messze van, uh, mert sokkal laknak ott, de ezzel együtt azért az emberek zöme Békás Megyére reggel nem megy ki, és ez egy reggeli lebonyolításom műsor, mint hogy most is az. Az egy másik kérdés, hogy napközben lesznek aztán a Youtube-on nézői és hallgatói. A dolog tehát arról szól, hogy aggódtam, hogy nem lesznek vendégek, és ide villamossal közlekedtem a parkolás miatt, és az aggárt itt a szószoros értelmében a hatos villamoson szólítottam le, mint ahogy nem kevés embert, a holnap Kelemen, Barnabás és Kokas Katalin lesznek majd a vendégeim, őket is a villamoson szólítottam le. És még sokkal másokat, akik nem kerülnek bele a műsorban, mert véget ér a jövő héten, sajnos, hál' Istennek megfelelő rész aláhúzandó akkor még egyáltalán nem tudtam, hogy az Agárdi Pétert kivel fogom összeházasítani. Az, hogy összeházasítottam, az magának köszönhető, hiszen, ha most bemutatjuk a kamerának, akkor két Kus színű könyv is van a magyar könyvpiacon. Az egyik Kus nemzeti nyalóka, ezt én írtam, és van egy noémi Noémikus feljelentő színikritika a Kádár korban, és akkor felhívtam a szerzőt, akiről egyébként már ha másért nem, azért is hallottam, mert hogy a barátnőm az a népszava kulturális rovatvezető, és ha bár ön nem a kulturális rovatban, vagy te, hanem a szép szóban e, jelentél meg, meg hát a legkülönbözőbb helyeken e, jelentek meg írások e, ezen beszélgetés kapcsán. Ez a, gondol, ez a gond nézés minden szó, a szép nem, szóban. csak ha most ezt a kapcsolatot kaptam össze a melyem. És akkor, ugye ez talán múlt hét pénteken volt, amikor felvettem veled a kapcsolatot, aztán később nem fogok ennyit beszélni, csak ez a felvezetés. És te nagyon készséges voltál, és ha bár a címeken már nem lehet változtatni, Istenem, az én címlapomról csak azt kell tudni, hogy nagyon hasonló cím, címlapa jelent meg Lánci Andrásnak egy könyve, tehát maga a kusit némileg plágium, de maga a címlap meg nekem volt plágium a Lánci András miatt, hát ez így egy sorozat. És elkezdtem olvasni a könyvet. És akkor eszembe jutott az Agárdi, de akkor még nem tudtam, hogy az Agárdi benne van a könyvben, az később derült ki. Ezek a véletlenek, a, ezek a koincidenciák az én esetemben nem ritkák, és aztán elkezdtem ebben, hát amennyire 72 vagy 96 óra alkalmat ad. Ugye a könyvnek csak egy részét tudtam elolvasni, nekem nagyon bonyolult. Uh -huh. És nekem nagyon hiányzik belőle, nem lesz könnyű tegeződni, mert én az Agárdival tegeződöm, de magával meg könnyebben magázódom, de majd tegeződöm, magázódom. Hát a dolog lényege az, hogy nekem nagyon körülményes a könyv, és nagyon hiányzik belőle maga. Egy dolgot el tudok mondani, hogy mi valahogy nagyon közel állunk egymáshoz, ugyanis. Azon kívül, hogy ketten írtunk kus címmel könyvet, azon kívül az én apám is orvos, az bent volt, mert meghalt. Miniszter nem volt, de meghalt. Az én anyám is közgazdász volt, aki szintén meghalt. Én is esztétika szakra jártam. Csak én a Balasa Péterhez, meg az Almásihoz, meg az Ancselévához. Az Agárdit meg akár ismerhettem volna a rádióból, de én attól tartok, hogy Király Istvánnál ismertem őt meg, mert hogy nekem a Király Juli, aki a Király István lánya, osztálytárs nem volt. Kicsi És, ez a világ. Kicsi. És én ott a királyéknál rendszeresen találkoztam, veled is találkozhattam talán, Extra, igen. Igen. de találkoztam ott a Molnár Gárpéterrel, találkoztam ott az Acél Györgyel, Találkoztam ott a Gyurkó Lászlóval, és még sokan másokkal, mert hogy mi nagyon jóban voltunk. Ez egy nagyon szép lakásban zajlott az ötödik keletben, nem messze a parlamenttől. Tehát volt, és ami engem igazán aztán arra biztatott, hogy összeültessem leg benneteket önöket, az ennek a könynek az a légköre, amely ugyan nagyon mértékben szól az 50-es, 60-as, 70-es, 80-as évekről, de ez a, szól, ez, a, ez a könyv szólhatna a máról, és engem a ma fogalkoztat. Két rövid bemutatkozást, kérlek, és aztán folytatjuk. Herzog Noémi vagyok, köszönöm a meghívást, színikritikus, nem történész, bár ez egy történészi könyv, a Második kus című könyv szerzője, és um, hát most magamról mást így az elején nem mondanék, még azt tenném hozzá a címekhez, hogy éppen olvasok egy izgalmas könyvet, a második kötettel kezdtem, mert az élethelyzetem ahhoz kapcsol. Ez egy három gyerekes apukának a, az életéről szól, és egy Main Kampf című könyvsorozat egy norvég szerzőtől, és hát a cím miatt gondoltam, hogy megemlítem, mert ennek is volt egy előzménye. És mi a könyv? Mi a könyv? Ez egy regény. Regény, a második kötetnek a külön a címe egyébként szerelem. Nagyon-nagyon izgalmas, arról szól, hogy hogyan élnek ők a feleségével és a három gyerekével, nagyon részletesen. Péter? Agádi Péter vagyok, nyugdíjas történész, és egy kicsit népművelő. A rádióban ismerkedtünk össze, hiszen én tulajdonképpen háromszor dolgoztam a rádióban, különböző beosztásokban, ez nem teljesen közismert. 1970 és 75 között külső munkatársként ilyen 20 kilós magnókkal, kulturális beszélgetéseket, riportokat vezettem. Volt egy sorozatom egy asztal mellett címmel, amiből még, még két díjat is kaptam. Aztán a pártközpontba kerültem 75-től, akkor abba hagytam a rádiózást értelemszerűen. A rendszerváltozás előtt öt évvel kerültem vissza a rádióba kulturális elnök helyettesként. Ház István hívott oda. És akkor öt évet dolgoztam, most már ilyen kicsit bot a vezetőként a rádióban. 90-ben a változáskor leváltottak, elküldtek, és akkor különböző kutatóhelyeken dolgoztam és tanítottam. És a, amikor létrejött a kuratóriumi rendszer a médiumokban, tehát a televíziónak és a rádiónak külön, kuratóriummal lett, akkor 1997-től, ha jól emlékszem, akkor a Magyar Rádió kuratóriumának lettem a tagja, majd, majd elnöke, elnök helyettese. Úgyhogy három a magyar igazság nincs ráadás. Egyébként alapvetően a 20. századi irodalommal, irodalomtörténettel, József Attila korabeli kritikusokkal foglalkozom, de mellettem történetet tanítottam a Pécsi Tudományegyetemen Egyetemen, és nagyon sokat foglalkozom a mai magyar kultúrával. Most már hangsúlyozom nyugdíjasként. Semmi jelentőség a kornak. A könnek egy részét azért kiveszem annak okán, hogy el tudjunk jutni a jelenik. Jó. Két részét is. Igen? Csak azt elfelejtettem mondani, hogy én azért elolvastam a, az ön könyvét, és ezt, ezt azért még így fontos hozzátenni az elején. Szóval, uh, nem vagyok kritikus a vörös affér. És azt is megmondom, hogy ezt én miért választottam ki. Ugye ebben Vörös Sándornak uh, egy uh, és kiadásának harmadik kiadásáról van szó, de az előtte levő rész az, ami egy közös rész uh -huh. nálatok, ez pedig Mészői Miklós uh, uh, uh, kapcsolatos a film című regényéről. És arról, hogy annak a kritikai fogadtatása hogyan alakult, illetőleg minden másodpercben kéreti kijavítani, mert abban a pillanatban, hogy rossz nyomtávon haladok, akkor nem fogunk eljutni oda, Azt elkér... az alakulások volt az összekötők. Nem, volt film is. De volt film is, Igen. csak az összekötők. Én kétszer írtam vészőről. És uh, ugye az írás arról szól, hogy uh, a korabeli kritikák, 50, 60, 70, 80, aztán majd kiderül, hogy később is, azok vajon mennyire voltak megrendeltek, mennyire voltak megrend nem megrendeltek, és hogyan függenek össze a kor kultúrpolitikájával, ha volt ilyen? Mennyire helytálló a mondat? Uh -huh. Én kezdjem, mert... Uh, igen, lehet, igen, hogy... igen. Nem, nem, igen. Jó. Uh, én nem innen közelítettem meg ezt a kérdést. Tehát uh, amennyire én tudom, ez... Uh, Egyrészt egy hullámzó folyamat volt a Kádár rendszerben az évek során, hogy mikor, mennyire volt szorosan fogva a gyeplő, akár a népszabadságon belül is, akár egy héten belül egy főszerkesztő váltástól is függhetett az, hogy mit lehet leírni és mit nem. Arról meg személyes beszámolók vannak, hogy ki mit mond, hogy neki... Diktáltak kell mondatot. Monárgel Gál Péter például azt mondja, hogy neki egyszer, de utána az nem is esetnek neki jól, és többször ezt nem engedte. A Koltai Tamásnak pályája kezdetéről van egy emléke, hogy írt egy kicsit vonalasabb kritikát, mindegy milyen okból, az őrsi erre más, hogy emlékezető, azt mondta, hogy fölhívta őt a Koltai Tamás és a Pándi Pál, megrendeléséről beszélt, de ugye nem tudjuk, hogy mi történt, mert két ember máshogy emlékszik Na, pontosan erre. Pontosan erről van szó. És én nem is innen közelítettem meg ezt a kérdést. Tehát a, ebben a könyvben a feljelentő színi kritika nem a szerzői szándék felől ö, értelmeződik, hanem a következmények felől. Ö, tehát amik a, az... A van benne, kettő nincs egymás nélkül. Ebben a könyvben van... Igen, Itt csak az egy három. nagy kérdés, hogy ez egy helytálló, kiinduló pont-e? Ezt én már vitára bocsájtom, én csak annyit mondanék hogy van Ez egy alapvető könyvben. kérdés, ugyanis az intézismondatom ahhoz képest, amit ön mond, az az, hogy a mai világ a Facebookkal az ugyanez. Sőt, a Facebook világ mutatja meg igazán azt, ami ebben a könyvben van, Persze annak függvényében, hogy az ember ismerőse vagy sem, tehát, hogy kinek milyen hozzászólásával ismerkedhetnek. Ugyanis maga csak abból indul ki, vagy te csak abból indulsz ki, hogy nincsenek véletlenek, de ezek a véletlenek még sincsenek ebben megmagyarázva. És ami az Agárdi Péter itteni jelenlétét többek között indokolja, az az, hogy ez a könyv, amit nekem nem állt módonban még olvasni, mert ugye ez egy nagyon vastag, és nem egy könnyen olvasható könyv, azt azért valljuk be őszintén, nagyon sokszor nem utal arra, hogy egy ilyen élő mint az Agárdi, megkeresel, annak érdekében, hogy hogy is volt. Én ezt jól látom, ugye? Hát egy csomóan nincsenek. Ugye a Molnár Gál fogta magát, is meghat, és meghalt, ő szintén nekem személyes ismerős volt. Koltai Tamás is fogta magát. Megfolt. Nagyon sokan meghaltak, már pedig az, hogy az Agárdi egyébként megosztja azokat az emlékeit, amelyek az ő immárony gyérülő emlékezetében megmaradnak, azért az alapvetően a szó, a szó jó értelmében befolyásolja az egészet, hiszen te alapvetően megírt dolgok alapján következtetsz, és amikor valaki az élőben kommentálja, mint ahogy ezt egyébként megtette az Agárdi, amikor találkoztatok, és most is meg fogja tenni, az két egészen eltérő műfaj, miközben ugyanarról szól. Na most, ha egy... érthető vagyok. Érthető? Hát most uh, kezdhetem azzal, hogy mi egyébként akkor találkoztunk először, amikor egy konkrét kérdéssel Igen. kerestem meg, hogy uh, mit szólt a cél György voltak éppen ez a bizonyos vörös pamflethez. Tehát, Tehát ilyen... a Szilágyi hangozékel a neve a Szilágyi tanulmányához, amely a kritikában ami a kritikában jelent meg. Ö, és pont ez kapcsolódva, hogy el a neve, hogy nem biztos, hogy a hallgatók értik azt, hogy ez nézzük a könyv nézők is van, hogy miről szól ez a könyv, mert hogy még nem mondtuk el ezt. Talán érdemes róla nagyon egyszerűen, hogy tájékozódjanak benne, van benne egy ügyvéd, egy ügyész és egy szabaduló művész fejezet. Az ügyész kategóriába kerültek azok az esetek, amik volt következménye, az ügyvédbe, mindegyik olyan kritikákról szól, amelyek politikailag kényes ügyeket témá, ö, tematizálnak, és amelyeknek a kritikáiban elvileg elhangozhatott volna valamilyen ideológiai vádemelés. Az ügyvéd esetében nem hangzik el ilyen, az ügyészes, a szabaduló művészet esetében van ilyen, ö, de az különbözteti meg a kettőt egymástól, hogy az ügyészes esetében van következmény, és a szabaduló művészet esetében nincsen. És ami engem igazán érdekelt, az az volt, hogy hogyan kerülhet gyanúba, hogyan kaphat egy feljelentői olvasatot egy olyan kritika is, amely esetében nincs ilyen szándék akár a kritikus részéről. Itt meg kell, hogy tőlük. én azt állítom a tévedés minimális és maximális kockázata között, hogy olyan, hogy nincs következménye, olyan nincs. Vagy akár van, de a kritikus szándéka ellenére. Egyébként meg egyet értek ezzel, hogy ez nagyon izgalmas kapcsolat lehet a Facebookkal. Én ugyan nem mennék el addig, hogy ezeket párhuzamba állítsam, mert nagyon különböző rendszerek. Tehát a feljelentő kritikát én kötném az államszocializmushoz, és másfajta módon érzem azt, hogy a reflexek de szóval visszatérnek. De szóval is államszocializmus van. Ez igaz. De én nem mennék el addig. Én ezt értem, de Péter, figyelj, te aki több oldalon is voltál, mármint a foglalkozásodat tekintve... Árult már el, hogy a dolog ennyire bonyolult, vagy ennyire egyszerű, vagy egyszerű, de bonyolultnak látszik. Magyarul, hogyha én azt a zsú... Tudnia kell, és hogy bevallok mindent. Én azért éreztem magam rosszul az esztétika szakon, mert engem ott egy nagyon tehetséges valakinek tartottak, de ilyen journalista esztétának tartott a balasa, és a journalista esztéta az ott a rangfokozatban a legalján helyezkedett el. Tehát voltak nagy valószínűséggel az olyanok, mint ön, te. Ilyen volt a Kovács András Bálint például, vagy a Vernicer Júli. Én ugye én egész egyszerűen az én, nem. én érdeklődésem nem, nem ilyen jellegű uh -huh. volt. E, és a Balassa ezt értékelted de az ő szemében a többiek érdeklődése az előbbre való volt. De yeah. nem ez már ennek a kritikai élet teljesen kiújtott? Akkor nagyon bántott, csak ezt el kellett, hogy mondjam. A kérdéshez fűztem ezt e, gyakorlatilag lábjegyzetként, mert azt kéne megkérdezni, hogy expresszis verbis olyan, hogy kulturpolitika olyan volt, hiszen egyébként a kisasszony azt is írja a végén, hogy a Lukács Györgynek a... a... kikeresem a... Pérnél vagyok egyébként. Pérnél vagyok. Rendben van, de akkor nem kisasszony. Akkor itt ugye szerepel az, hogy nem akartam megbántani a férjét. Azt volt. Nem, nem. nem, azért. Hogy Lukás György esztétikájának méltatlan saruba hajításával a rendszerváltás után végig nem hagytunk, hagytuk fölényesen magunk mögött a színik kritika államszocialista múltját és gyakorlatait. Hogy volt-e valahogy sorvezető? Lukács György, vagy bárki más, tehát volt-e olyan, mint egy Bédekker aktuálisan június 13-ára ami ez igazodni kellett, mert ez egy nagy kérdés. Ez egy örök kérdés egyébként, és nem csak a Kádár korszakra vonatkozólag, nem akarok itt most irodalomtörténészként Ádám és Évánal kezdett. De nyugodtan van időnk. De mindig is volt kulturpolitika, még akkor is, hogyha a kifejezés csak később született. Hát Pázmány Péternél is volt kulturpolitika, Ötvős Józsefnél is, Adi Endre korában is volt, Adi Endre korában a perzekútor esztétika ellen kezdett harcolni, ignótusz, és tulajdonképpen ez a perzekútor esztétika, mint modell, vagyis az, hogy egy kritikának ideológiai és politikai következményei vannak, az, az nem a kádárkorszak sajátossága. És erről megfeledkezünk, persze, közel még Én nem van is ezt kérdeztem, Én azt kérdeztem, igen, hogy volt... Van-e vezető, sorvezető? Erről van szó, tehát, hogy mindaz, amiről te beszélsz, az egy kalap alatt lenne, mert hogy egyébként ott van valahol egy negyedik emeleten, vagy hatodik emeleten, hogy annak idején nem volt sokkal magasabb épület, valaki vagy valakik, akik eldöntik, hogy? Van, amikor van, de többnyire nem volt. Tehát van egy kor, ott van egy vezető ideológia, vagy van egy értékrend, amihez van, aki tartja magát, van, aki nem tartja magát, van, aki csak azért se tartja magát. Vannak nagy. Amit érszünk, vagy le is írható minden nap? Le is írható, és de érzünk is. Érzünk is. És kinek, kinek, ha kritikusnak adja a fejét, van egy saját belső értékrendje, stílusa, meggondolása, és van valami személyes elfogultság. Ez nagyon fontos, amit most mondtál. Mi értjük egymást. A kérdés az, hogy ez a személyes elfogultság, ez nem valatkozik, hogy mi ketten értenénk egy. Hogy ez, ez egy dupla nyilvánosságe. Tehát dupla nyilvánossága -e a szónak abban az értelmében, hogy van egy kifelé, és van egy befelé. Tehát más mondok kifelé, és közben azt mondom, hogy értette, hát most arról van szó. Ez megjelenik -e ez a kettősség? Ez megjelenik ez a kettősség. Mondok erre ö, példát, Szín, színi kritikai példa. Lehet, hogy megírta Noémi, ide sajnos én sem olvastam az egészet. Hát ö, a 60-as évek elején ö, két klasszikus drámaíró is befutott, ö, bár nem a dráma volt a fő hivatásuk, német László is, és Ilyés is. És mindkettőknek a drámáiban, a 60-as évek első felében vagyunk, volt társadalmi, politikai, nemzeti mondani való üzenet. Burkoltan, kódoltan, olykor 56-ra is visszamenőleg. Ugyanakkor ez a két nagyformátumú író alapvetően lojális volt, főleg 62 után a, a rendszer iránt. Azt konkrétan el lehet mondani, hogy mit jelent az, hogy lojális? Tehát annak van egy túl igja? Azt van, van. Nem sértettek tabukat, és ezek a tabuk nagyjából ki is voltak A tabuk mindig mondva. nevesítve voltak? Tehát lett nem 4-es. nem feltétlenül, de, de a tabukat kimondták még a politikai vezetők is a 60-as években, hogy nem lehetett bírálni a Szovjetuniót, erre majd elmondok egy későbbi érdekes példát is, nem lehetett kétségbe vonni az egypártrendszer történelmi adottságát, bár Kádár azt mondta, hogy, hogy az egypártrendszer az történelmileg így alakult, és nem volt abszolút kényszer, hiszen például a Lengyelországban vagy az NDK-ban formálisan több pártrendszer volt. Nálunk az egypártrendszer pluralistá volt, mint Lengyelországban vagy az NDK-ban a több pártrendszer. Igenis, voltak értékrendek, voltak egyéni elfogultságok, és a kritikus eldöntötte, hogy a saját ízlését hogyan tudja összekötni. Itt állj meg egy pillanatai visszajön. Neked van-e arról feltételezésed túlmenően a könyvön, vagy a könyvvel együtt, hogy az a közeg, amit leírt az agárdi, ahhoz a szó szoros, vagy a szó átvitt értelmében, hogyan kapcsolódtak a kritikusok? Mert egy több alvariáns is van. Szorosan, nagyon szorosan, lazán, nagyon lazán, sehogy. A könyv azt sugarja, hogy a sehogy többé-kevésbé kizárva, és valahogy a lazán és a szorosan között, ami egyébként több annál, sem, mint hogy egy közeghez tartoznak, mint hogyha ők egyébként valamilyen szervezetmódon is összetartoznának, nem a szó szoros értelmében, hanem ahogy például a korboncnokok, vagy a filozófusok, vagy a fogorvosok, tehát egy ilyen kamarai, egy ilyen, egy ilyen a szó virtuális értelmében vett kamarai jelleggel. Ezzel kapcsolatban volt tapasztalat? Ö, arról tudok beszélni, hogy mit szeretne sugalni. Ö, nem az a kérdés, de. hogy ez a sugallat, az igaz-e? Biztos, hogy ez nem volt egy... Igen. Jó, befogtam a szám. <gül> Persze. Tehát egyrészt szerintem ez nem volt állandó az évek során. Másrészt különbözhetett annak mentén, hogy az ember elkötelezett vagy igazodik személyiség mentén is. Harmadrészt é. É. a könyv nem szeretne olyat sugalni, hogy itt ehhez mindenkinek igazodnia, tehát, hogy mindenki ehhez igazodott, mert valami ilyesmit említettél. Azt szeretné viszont sugalni, hogy aki nem vesz róla tudomást, hogy van egy ilyen erőtér, az, az szembesülhet vele, hogy az írásra kap egy olyan olvasatot, amivel ő esetleg nem számolt. Egyébként pedig a színikritikusokra néző azért megjelenik egy olyan generáció, hogy a 70-es, 80-as években, aki már nagyon nem szeretne tudomást venni erről az erőtérről. Elsősorban fiatal emberekről van szó, és elsősorban őket érinti ez a probléma. Mint például? Mint például Koltai Tamás. De ő is ö... aztán belekerül ebbe a körbe. Így van, pont ezt jelenti a szabaduló művészeti kategória, de akár Nána Istvánt is említhetném, csak ő nem írt olyan fontos lapokban mert fontos lapokban írt, egy... csak nem írt olyan politikai értelemben. Értem mondtuk. azt, amit mondasz, és én pont... Szia! Földes Gyuri. Hogy... Ha most nem ülnétek itt, akkor leültetném. De később indulnak el az emberek. Um, ő a hobónak a... Bá, az öccse, mindig tévedek. Hogy... Um... Csak vissza, hogy um, volt egy beszélgetés egy karteltörténetről, és én akkor megkerestem a gazdasági versenyhivatalnak a, az elnökhelyettesét, helyettesét, és mondtam neki, hogy összehozom az érintettel, aki egy nagy állami cégnek volt a vezetője, és a hölgy némileg rendre utasítólag, de nagyon szigorúan és utólag teljesen akceptálható módon azt mondta, hogy neki nincs szüksége találkozásra, mert a papírokból bármit meg tud állapítani. És valójában én azzal a kitétellel élek, ami rám se vonatkozik, de attól még igaz, hogy a szocializmusban jobban, vagy most kevésbé, ezt se tudnám megmondani, de hogy azok járnak igazán jól, akik olyan autonómak, hogy valójában egy tízes skálán ötös felett adott esetben 7-esre vagy nyolcasra, akár kilencesre nem vesznek arról tudomást, illetve képesek nem tudomást venni arról, amiről te írsz, mert hogyha annak a hatása alá kerülnek, akkor ott a történet megbicsaklik, és egész másról szól. Ez természetesen a dolog utóéletére vonatkozik, nem konkrétan arra, ami utána történik, hanem utána évek sorozatával is, hogy igazán érthető legyek és lezárjam. Én abban reménykedtem, hogy az, amit a szüleim rám hagytak, a sérelmi politika, ami ugye abból adódik, hogy amit ők elszenvednek, azon nem tudják túltenni magukat, az, az én korosztályomra már nem áll. Én már csak abba reménykedem, hogy én a lányomra nem hagyományozom át, mert hogy az kiderült, hogy engem is érint. Ez arról szól, hogy a sérelmi politika él, élt, élni fog. Sőt, újra erősödik. Igen, ez erről Igen. Nincs olyan, hogy nincs következménye. Nincs három kategória. Maga csak szeretné ezt. Nem, azért én ennyiben hadvédjem meg a Noémit, azzal együtt, hogy mondom ezt a három kategóriát, hallomás útján vagy alapján klauzibilisnek elfogadhatónak tartom, hogy lehet az egyik szerepből lassan a másik szerepbe kerülni, a harmadik szerepből a második szerepbe, de ez sem egy az elmúlt 30 vagy 50 évre jellemző kategorizálás, hanem egy bizonyos értelemben örök történelmi dolog. De ez a van-e következménye, ezt, ezt, ha nem haragszol János, ezt tisztázzunk. Mi az, hogy következmény? Ha valaki kritikát ír, azért írja, mert véleménye van, szeretné befolyásolni az olvasókat vagy a nézőket, szeretné, ha az ő izlése vagy normája valamennyire általánossá váljon, és ez a következmény nem csak a, a rendezőre, a színházi rendezőre vonatkozik, hanem a színházi nézőkre is. Abszolút. Tehát az, hogy följelentő színház kritika nem ugyanaz, mint a följelentő irodalom vagy a följelentő zenekritika. Tudni én sose voltam színész és rendező, de el tudom képzelni, hogyha megjelenik egy kritika az általam rendezett színházról, vagy bemutatóról, és másnap azt elolvassa, nem a főrendező, hanem a színésznő, vagy a színész, akkor az könnyen lehet, hogy a szívéhez kap. Rendben van, de hogy ez mennyiben fából vaskarika, ahhoz én szeretné idézni a könyvet. Oké. Okay. Világnézeti kritikájában egyébként Agárti Péter itt velem szemben, mint a Szollát Dávid a Mészői recepcióban e, pontosan kimutatta, tovább vitte a Pánditól eredő, és ebben a könyvben, Pándi is ott volt mindig a királynál, e, és ebben a könyvben is részletesen elemzett existencializmus vádat a Mészői kritikában. Az esetleges látszattal ellentétben mégsem megrendelt írásról volt szó. Pándi a szerkesztői gyakorlatoknak megfelelő adott ugye néhány szempontot a kritika megírásához, Agárdi Péter elmondása szerint, de nem írta elő, hogy dicsérni kell a művet, vagy lehúzni. Ugyanakkor érződött, hogy mészői világnézetét még mindig nem tudja elfogadni. De Agárdi Péter, és itt jön a lényeg számra, személyes beszélgetésünk során azt is elmondta, hogy amennyire ez lehetséges, ez egy fontos kitétel, cikke megírása előtt biztosítékot kért és kapott akkori főnökétől, Tóth Dezsőtől, hogy írását nem fogják adminisztratív beavatkozások követni amilyen pechem van, én a jogi egyetemen, a bölcsészkar mellett a jogi egyetemen is elvégeztem, én pont a Tóth Dezső titkárságára kerültem, és két évet most itt szállnom, bánom, kéne lehúztam, nem is két, 11 hónapot lehúztam a művelési minisztériumban Tóth Dezsőt által vezetett művészeti titkárságán, Tehát még ezt a szerintem... nem is tudtam. Egyem. Ezt sem tudtam. Na most az, hogy az agárti. És ezt most odaadom nektek, beszéljétek meg. Tehát ez hogyan van, hogy az Agárdi oda megy a Tódezőhöz és megkérdezi tőle, hogyha ő ír valamit, akkor annak nem lesz következménye. Ugyanaz, hogy a Agárdi Péter személyes beszélgetés során azt is elmondta, hogy amennyire ez lehetséges, cikke megírás előtt biztosítékot kért, és kapott akkori főnökértől. Most én éltem abban az időszakban, bár között van néhány év különbség, és azt tapasztaltam, hogy az ember semmire nem kap a biztosítékot. Kedden 5 órakor kap, és kedden 6 órakor kiderül, hogy... É, jó, azért van, akiben megbízunk, van, akinek ezt, elhisszük a... Én, én ezt ígéretét. értem, de milyen az, amikor valaki előbb biztosítékot kér, és utána mondja el a valóságot, és te, aki erről írsz, és ugye ez olyan mértékben szövi át a valóságot, hogy mindennek más értelmezést ad, hiszen ki tudja, hogy az itt leírt történetek hány hasonló altörténettel rendelkeznek még, mint amit az Agárdi elmesélt. És az az egészet egy tízes skálán tízesre befolyásolja, hogy ez hogy a büdös frászkonyhóban van, és teszem hozzá, hogy a beszélgetésünk legvégén majd oda is el kéne jutni, hogy valószínűleg ez ma ugyanígy szajlik. Más emberek között, más körülmények között. Tessék. De most mi pontosan a kérdés? Hogyan van ez, hogy az ember bekopogott a tódezsőt, és azt mondta, hogy dezső? Na de hát az ember kommunikál. Sőt, homok kommunikál, vagy nem tudom, hogy lehetne ezt nevezni. Hát egy csomó mindent az ember a döntése előtt megbeszél a feleségével, a szeretőjével, a barátjaival, vagy bárkivel. Amikor egy kritikus vállalkozik egy könyv megírására, illetve egy könyv kritikájára, akkor ez természetesen nem csak a négy fal között teszi, hanem tájékozódik, olvas előtte, írtak-e már erről a könyvről mások is, mi a barátainak, vagy a vita a véleménye, és mivel valóban egy olyan éltünk, ahol az administratív következmények és a kritikai vélemények időnként összecsúsztak, nagyon durván, de mondok erre majd egy még durvább példát, az ember előtte próbált tájékozódni. Na most itt a konkrét eset a Mészői kapcsán, ha elmondhatom, hogy érthető legyen. Megjelent egy válogatott novella gyűjtemény Mészői Miklóstól Alakulások címe. A mészőjnek akkor már tekintélye volt, híre volt, tudott volt, hogy egyik másik korábbi műve kapcsán voltak politikai fenntartások, botrányok, írtak róla negatívumokat is, és akkor a, a 70-es évek közepén azért már megvolt a törekvés arra, hogy a kritikai vélemény és a politikai döntés, vagy a administratív döntés, elvájék egymástól. És egy magára valamit adó kritikusnak... Hogy korábban számított. nem vált el? Nem mindig vált el. Nem mindig vált el. Hát mondok erre egy korábbi példát. A Déri Tibor felelet színű regénye körüli vita, amelyet 53-ban, 52-53-ban produkált Révai József, aki egyébként kritikus is volt, tehát nem csak miniszter. És ő egy nyilvános vitában kiprédikálta déli Tibor Felelet színű regényének a második kötetét. És ezek után a szabad népben megjelentek olyan olvasói levelek, olykor kritikusi kiszólások, hogy én nem is fogom elolvasni, Tibor, meg kell, hogy álljunk egy pillanatra. Ha Nézzük meg, a maga a könyv ötlete, ami egyébként, mint nagyon jól tudjuk, sokkal régebb, hiszen tevel nagyon régóta foglalkozol. Honnan jött? Az valóban a jelenből jött. Egyébként szerintem nem vitatkozunk valójában, csak nem tudunk most itt reggel nyolckor ilyen nagyon precízen fogalmazni. Tört nagyon izgat a... az, amiről ti beszélgettek, igen. Tehát amikor következményeket említünk, akkor... E... Van a politikai következmény, és vannak egyéb típusú okay, következmények. Oké, de most menjünk vissza az origohoz. A politikai következmény? Nem. Azt kérdezem, honnan, honnan van az van ötlet? Az ötlet? Hát az ötlet az két irányból van. Egyrészt doktoriztam, és akkor kellett egy téma, és fölmerült, hogy akkor dolgozzam fel a magyar színikritika történetét. Ez végül nem az lett de ö, azzal a korszakkal és a színikritikával kritikával kezdtem el foglalkozni. És akkor került a kezembe először a Szabó Lászlónak egy kritikája, amiben a bogláriakról írt. Ez hát nem kritika volt. Az nem, egy kritika volt valóban, valóban az egyik az volt. Az egy volt. Hát a Szabó László volt, igen. igen. Igen, de még műfaját tekintve sem volt kritika valóban. Ö, minden esetre ez egybe csúszott azzal, hogy azt érzékeltem, hogy a... Jelenben nem feltétlenül tudunk mindent kimondani, illetve hallgattam akkor egy rádió műsort, amiben egy fontos színkritikus azt említette, hogy ő gyökeresen az ellentétét írta meg a, annak, amit érzett a, egy független ez a is benne van, az neki neve? Azért, mert nem ez a fontos számomra. De aztán később meg az is szerepel, no, oké. Okay. De ez mennyiben függ össze azzal? De most nem fogják tudni a nézők, hallgatók, mi Ez mennyiben függ össze még? azzal. Nem, nem, nem, maradunk ugyanis. Ez mennyiben függ össze azzal, hogy te közben, vagy talán már akkor is, aktív színházkritikus voltál? Teljes mértékben. Ez nem egy le Tehát hogy mondjam, ez nem inkább egy ilyen... Ez nem inkább a saját lelked megerősítéséhez volt szükséges? Mondván, hogy mi van, hogyha valaki a Herzog Naémi írása kapcsán dobja magát a vonatkerekei közé. Egyébként, hogyha oda dobja, az nagyon-nagyon szomorú, de az még nem a feljelentő kritika. De, de ne, én nem is a feljelentő kritikáról Igen. beszélek, hanem magáról a kritikáról én teszek különbséget. Annak a következményeképpen, tehát mennyiben függ össze a kettő? Igen, de én teszek különbséget, de egyébként abszolút ö, egy személyes indíttatása van ilyen értelemben, de nem is csak úgy, hogy most valaki Megsértődik egy kritikán, bár ez a sértődés kultúra szerintem igen, egy, egy, egy olyan reflex, ami szerintem velünk maradt, hanem, hanem az, egész, az egész közeget nézve, hogy mennyire, mennyire merünk például kimondani dolgokat, mennyire szabad a beszéd, hol fogjuk magunkat vissza. Ö, igen. A színházavaló foglalkozásban felmerült a színházkritika mellett, meg annyi egyéb dolog is, hiszen te a színházal a legkülönbözőbb területeken foglalkozol. Ö, inkább inkább eszé, kritika oldalról elsősorban. Amikor írsz, amikor írtál, mennyire volt benned a készülő könyvednek a lelke? <gül> Mármint amikor színikritikát írok? Igen. Hát ez egy folyamatos oda-vissza játék. Mármint, hogyha arra gondolsz, hogy hogy küzdöke azzal, hogy mit merek kimondani. Nem csak azzal, hogy, azzal is a következménye egyáltalán. De miért küzdesz? A... Miért, nem, miért, nem, miért nem egyértelmű, hogy azt írod, amit gondolsz, nem vagy tekintettel semmire, se arra vagy tekintettel, hogy amit gondolsz, egyre vagy tekintettel, legyen szalonképes. Mert ez mondjuk a komilfó kategóriája. de azon kívül semmire. Nekem van egy olyan előnyöm, hogy ered ellentétben én úgy gondolom, hogy ma nem lehet feljelentő színű kritikát írni. Hogy ne lehet? Abban az értelemben, ahogy ebben a könyvről... A szakácsárpád könyöről... teljes művészete ehhez tartozik. Csak le... é, nagyon szépen hasonlít hozzá, de, de még szerintem nem, nem éri el ezt a könyör. Jó, rendben van, visszavonultam. Igen? Nem, én ebben azért inkább a János példáit tudnám szaporítani, nem de De mindjárt visszatérünk Jó. ide, most még ott tartunk, hogy mennyire dolgozik ez benned, amikor érsz? Ö, bennem. Mi alapján választasz darabot? Olyan alapon a darabot, két szempont. Van egyrészt mondjuk, hogyha most az élet és irodalomról beszélünk, mert ott két hetente írok színikritikát, mm -hmm. és... Ö, ott egyrészt van egy olvasói elvárás a szerkesztőségen keresztül közvetítve, hogy érdemes minél inkább ezeket a fontos kőszínházakat sorra venni. De ezen belül teljes szabadságunk van, és én arra törekszem, hogy minél több olyan téma kerüljön szóba, mert úgy gondolom, hogy sokkal inkább tud egy kritikus témaválasztáson keresztül befolyásolni, mint sem a véleményével hogy mikről legyen szó, amikről mondjuk szerintem érdemes, de kevesebb figyelemhárul okay. rá. Mi a Herceg Noémi stílus? Honnan ismerszik a, a, a Herceg Noémi színház a színház, kritika? Nem, a színház kritika. Na, ez egy érdekes kérdés. Hát valószínűleg próbál olyan kontextust adni az előadásokhoz, amit nem feltétlen ismer az olvasó eleve. És ö, próbál olyan szempontokat is adni, amik tovább gondolásra késztetnek, amik nem De mennyire nem van el... benne? Én most adom az ártatlan, de hát most ö, nem okay. a whitefuel bár ez hát maga beszélgetés azért ez inkább a whitefuel szól, tehát mennyire van benne társadalmi kép, mennyire van beágyazva abba a világba, ahol éppen ez zajlik, mennyire a ragadja a ki? szerint van. Van ilyen. Tehát, hogy nem szeretnék iragadni ezeket az előadásokat, semmilyen társadalom. Herzog Némi írhatna-e színházkritikát kritikát a Mandinerbe, vagy a magyar nemzetbe, vagy nem véletlen, hogy az életszénysi irodalomba <gül> és a magyar narancsba ír? Nem véletlen. Nem. nem véletlen. Hogy zajlik egy beszélgetés a Tóth Dezsővel, hogy ennek nem lesz, illetve a kérdés az, hogyha ő azt mondja, hogy ennek lesz következménye, akkor te azt nem írod meg? Azt nem. Meg. Aztán... De nem biztos, hogy fogja mondani. Tehát, ha tuddezső, nem tuddezső lett volna, hanem mondja. Vagy a vala a bizt nexusban, hogy ez megkérdezhet. Igen, igen, igen, igen. Tehát ő nem csak főnökön volt, hanem bizonyos értelemben pályatársam is, aki szintén írt kritikákat, dolgozott ugyanúgy az irodalomtörténeti intézetben, mint én, kapcsolatban van az irodalmi élettel is, és a politikával is. Tehát pontosan át tudta élni, hogy mi van az én kérdésem mögött. De hadd mondjak egy kényesebb példát. Nem, nem akarsz tőle kérdezni valamit. Tudik, egy nagy probléma, hogy te abban valamit. az időben meg nem éltél. Igen, figyelek. Hogy ezeknek a negatív kritikáknak azért ö, volt egy ö, olyan dimenzió is, amiről most nem beszélünk, hogy és ez volt a vége az idézetnek, csak azt már nem olvastad fel, hogy egyébként Mészőj, ö, a nyilvánosságban utána erősödött, miután ez a kritika megjelent. Én ezt értem, de... De nem, ez egy fontos, fontos elem, hogy látszólag ezek a kritikák ugye megakadályoznak valamit, de a rendszerben a legtöbb esetben nem ez történik, hanem amikor a Pándinak ebben a kritika című megjelennek a negatív kritikák, azok tulajdonképpen helyettesíteni kezdik el ezeket a következményeket, Igen. bár reflexek szintjén visszatérnek ezek a félelmek, Valójában az ideológiára tevődik át az, amikor korábban az egy adminisztratív nem volt. A tuddező fölött is voltak, tehát hiába ad a tuddező garanciát. A tuddezőt is utasíthatják. Jó, de azért ne fantomizáljuk ezt a. Én éltem ebben a világban, hát, én tussam azt hogy a tuddező az egyik nap mit mondott és mit mondott a másik nap. Igen, de amikor egy négy közti bizalmas bizonyos értelemben, hát intim beszélgetés zajlik egy irodalmi ügyről, akkor nem fog nekem a tuddező. Miért biztos, hogy így van, de másnap telefonálhatnak neki. Másnál telefonálhatnak neki, de azért ő annyira jól ismerte már ezt a közeget. Oké, okay, rendben van. De azt a Tehány példát hány, hadd mondjam el majd. 36. 36. Igen, figyelj, szóval, természetesen. Eh, volt egy eh, a mészőügynél sokkal kényesebb eh, helyzet is, ami eh, engem egzisztenciálisan is érintett. 1974-ben még az irodalom tudományi intézetben dolgoztam a Ménesi úton, ami szerencsére még ma is megvan, bár elvették az akadémiától. És én ott dolgoztam kritikusként, szerkesztőként, bibliográfusként, és mindenféle kutattam. És akkor meghívtak a pártközpontba, hogy vállalnék -e egy ilyen irodalommal, könyvkiadással, foglalkozom munkatársi szerepet, ami még nem politikusi, de már nem tisztán értelmiségi szerep. Egy ilyen kettős szerep. És akkor ez persze megtiszteltetés is volt, meg egy nagy dilemma, életformaváltás, stb. stb. Azokban az időkben éleződött ki a, úgy mondanám, a népi urbánus vita, ami mögött nagyon sok tényező volt, és ennek egyik sajátos következménye volt az, hogy a Király István egyik könyvét, aminek az volt a címe, hogy Hazafiság és Internacionalizmus a szem, nagyon élesen megtámadta a A reménybeli miniszterhelyettes, illetve miniszter. Szerintem igazságtalanul, Egyoldalúan tulajdonképpen azt róta föl a király Istvánnak, hogy ő a népnemzeti érzelmeknek beadja a derekát, hogy, hogy túlzottan védi a nacionalista törekvéseket, hogy nagyon érzelmi, moralizáló szempontokat követel. Egy nagyon durva kritika. És akkor én, bár nem értettem egyet királlyal számos dologban, amit meg is írtam, de azt mondtam, hogy ez nem megy. És akkor megkérdeztem a Tóth Dezsőt, aki akkor még csak jövőbeli főnökön volt, sőt az Óvári Miklós, aki akkor a központi bizottság titkára volt, hogy pártálláspont-e a Posgai Imre király elleni cikke. Mert akkor én ebbe a páratusba nem megyek be. És akkor azért ez egy nagyon komoly dilemma volt, és egyértelművé tették, hogy nem, hogy ez is a sajátos módon az akkori ideológiai viták funkcióját töltötte be, hogy a posgai ezt megírhatta a, a, a népszabadságban, de nem írhatta, meg például Rényi Péter ugyanerről a könyvről a kritikában a még élesebb cikket, és azt mondtam, hogy én ugyan királynak tanítványa voltam, tiszteltem és vitatkoztam vele, de egy ilyen légkörbe nem, nem tudok bevenni. És meggyőztek arról, hogy ez nem lett pártálláspont, és folytatódott a vita. Szabad... Szóval vannak ilyen dilemmák. Abszolút értem te láthatom hogy ez nagyon értesz. Le a kalappal előtte. Nincs benne semmi, de nekem a, az aranybetűk azok az idők voltak, amikor a Magyar Rádióban dolgozhattam, később se panaszkodhattam, de most például az Agárdi Pétert hallgatva, én csak azt tudnám neked ajánlani, mert ez a te szakterületed hogy azért még az ilyen élő mamutokkal, akik vannak, elnézést, Ezeket a beszélgetéseket le kell folytatni. Én nem azt mondom, hogy ez hiányzik a könyvből, de a könyvnek az olvasatát alapvetően tudnák befolyásolni. Ennek a könyvnek a megszólítotja... Ugye, ez egészen véletlen, hogy a Péter itt ül. nem csak azért, mert hogy leszólítottam a villamosra, mert ugye én akkor még azt sem tudtam, ahogy mondtam, hogy benne van a könyvben. De olyan magyarázatokat tud adni, beleértve, hogy hazudik. Beleértve, hogy rosszul emlékszik. Kéved. Igen. Uh, ami alapvetően tud valami olyan hinterlandot adni ehhez, amiről egyébként Sokszor az embernek az az érzés, hogy gondolta a fene. Érintetnek egyfajta szövegmagyarázata, ami vagy így van, vagy úgy. Abban a pillanatban, hogy belekerül egy másik adott esetben kontraszt szemléletnek a magva, abban a pillanatban egy kétdimenziós valóságból háromdimenziós valóság tud válni, még akkor is, hogyha tévedések vannak benne. Ezt a tévedés maximális kockázatával állítom, de hogy ilyen beszélgetéseket, és ugye a te szakértelmednek annyiban van jelentősége, hogy én most a te könyvedet tekintem sorvezetőnek, amikor én kritikát fogalmazok meg, a tekönyved alapján mondok kritikát, ha nem, lett, nem olvastam volna ezt a könyvet, én most nem lennék ilyen okos. És az Agárdi Pétert nem tudnám így kérdezni. Ez a könyv és a te személyednek a maximális elismerése. Abszolút, meg nem is ezt visszautasítva inkább erre válaszolva, hogy na, szerintem is nagyon fontos megkérdezni azt, akit lehet, meg erre törekedtem is, nyilván egy ilyen mindenkit nem lehetett. Viszont van az Oral history egy olyan problémája is, az egész színház történet Oral history uh -huh. van feldolgozva, és sokáig a könyvnek egy része például nagyon épített Molnár Gál Péter emlékekre, anélkül, Isbertem. hogy ellenőriztem volna. Tessék? Isbertem. Nem, nem, nem, ezek lejegyzett emlékek voltak. Például a Coming Out című könyvéből kiszedve, meg máshonnan. De ezek nagy bajba kevertek engem, mert utána kiderült, utána nézve egyes elemeknek, hogy ezek egyáltalán nincsenek így. Nyilván, ha még hosszabb lenne ez a könyv, akkor bele lehetett volna például tenni azokat a részeket, cáfolva azt, hogy milyen elemekre emlékszik rosszul, és akkor ö, hozzátenni, hogy ebben a formában, ha két csarkalatos dologra rosszul emlékszik, akkor mennyire megbízható ez az emlék. És még így is érdekes lett volna, csak már nem akartam, hogy még hosszabb legyen, de ez pont arra mutat rá, hogy az oral history az nagyon hozzátartozik azt, hogy utána ellenőrizni is kell, tehát egy iszonyat munka amúgy, de ö, de hogy próbáltam azért ezt a részét is tenni, csak közben meg ami érdekelt, az az, hogy milyen olvasatot kap, tehát hogy attól függetlenül, hogy most az egyes résztvevők hogy emlékeznek, az is nagyon személyes szerintem, hogy utána milyen helyzetbe kever valakit, és ez, ez viszont már a nyilvánosságban Igen, zajlik. Igen, de adott esetben ez, ö, az, a, a népszabadság szelleme az alapvető. Tehát egyált, ugye van a népszabadságnak van szelleme, az agitpropnak van szelleme, az íróknak van szelleme, és ezek úgy együtt vannak jelen. És ezeket figyelmen kívül hagyva a patológus, mert ugye ez egy patológia. Igen. Téves következtetéseket is levolhat, és nyilvánvalóan a téves következtetéseknek is nagy jelentőségük van, de még egyszer ugyanilyen szívósan senki nem fogja ezen átrágni magát, mint te, így aztán a patológusnak csak egy kívülálló, egy csapos mondja azt az én személyemben, hogy legközelebb nem ártana ezeket is nagyon mértékben figyelembe. De abból nem tudnánk. Tehát, hogy az, ami ebből végül is cáfolhatatlan, az az, ami a nyilvánosság előtt zajlott. Hogy ki mit mondott. Az összes többi, az emlék, ráadásul, 2022-ből visszaemlékezve, mert ugye nagyon érdekes, amit mondjuk a Csáki Judit Kovács Dezső beszélgetett a Pándi Halálakor különböző emberekkel, az, az még akkor egy friss kortárs emlékezés. Ez 1989 889, csak hogy a néző hallgató tudja Igen. követni. Igen. Most még az is belejátszik, hogy ki hogy szeretne magára visszaemlékezni, de Ez most az... nyilván nem az Agárdi Péter, gondolok elsősorban. De ö, meg az, hogy kinek milyen személyisége, amiket szerintem ez nagyon érdekes, de, de, olyan, de az igazsághoz, az úgynevezett igazsághoz nem biztos, hogy közel. Én azt állítom neked a tévedés kockázatával, hogy nem biztos, hogy van igazság. Hát igen. Tehát, ebben hogy ez ennyi. olyan, mint egy labda, ez a fallabdázás, hogy ez pattog össze-vissza, és az, hogy egyébként eredetileg honnan pattant, az akkor, amikor a te ütődhöz érkezik, már nincs jelentősége. Kettő, ugorva időben, um, ugye itt van a Teher Ivánnak a nagy karácsonyi kaszálása, ami ugye én biztos olvastam, Iván is osztálytársam volt, uh, a király Jurival együtt. Apácaiba jártunk, hát ilyen híres emberekkel lehetett együtt lenni, uh, és az Ivánt én hosszú ideig követtem is, amíg halára nem itt magát. És uh, ugye ez a név előd, amely ugye Eszterházi Pétert, uh, Akarná. Te tudod, hogy Ivan ezt miért írt? Én nem tudom, én csak kérdezem tőle. Egy szatírát írt? Nem tudom. Ugye ez Eszterházi Péterről szól nem pozitív értelemben. Mindaz, ami ezt követően történik, annak mi az oka? Tehát miért, miért tartja szükségesnek a nádas Péter, hogy megszólaljon? Miért csinálnak ebből ügyet, miközben egyszer azt is mondhatták volna, nincs igaza. Igen. Meg egyáltalán ugye fel kellett fedni. Mint hogy én, ha az Iván élne, biztos megkérdezném tőle, hogy ezt ő miért írta, de nincs itt az Iván sajnos. Nem lakott messze. Igen. Te tudja a néző hallgató, hogy miről szól ez? Majd elmondja, no én. Jó, mert... Mer. Nem biztos, hogy... Hát egy karácsony, egy szilveszter közeli számomben az Iván ír egy glosszát, vagy mit ír? Egy egy Kivánkütik... szatírát valójában. A Piszterháziról. Igen, ról. igen ö, őt... Hát igen, mivel szatíra nagyon sok hasonlóságot mutat Eszterházi Péterrel, de végül is nem... Nincs kimondva a neve. Nincs kimondva, egy, tehát nem, nem lehet azt mondani, hogy effektíven az lesz. Egy, Ez egy rendes rende az Becher Iván írás. Igen. Egy a sok közül, semmi extra nincs benne. De mivel a népszabadságban jelenik meg... Ott írt. Ezért elhangzik utána a népszabadság reflex kifejezési is, illetve az, hogy ő, ő valamilyen módon ki akarná csinálni ezzel a szerzőt. azért. Uh -huh. Igen. Igen, igen. Tehát, hogy akkor tulajdonképpen a népszabadság leszámolt Oké, okay, rendben van, nem... nézzünk egy pillanatra jelen, ha a népszabadságban akkor megjelent egy ilyen írás, vagy a magyar nemzetben, vagy magyar időben megjelenik egy ilyen írás, az miről szól? itt ebben a konkrét példában a könyvben arról, hogy mivel még nincs olyan régen az, hogy a Népszabadságban más is jelenthessen ez az írás, tovább megy reflex szinten az, hogy megijednek, megijednek a résztvevők, megijed Eszterházi Péter, megijed Nádas Péter. Hogyat írunk? 89-et? Vagy ami 90-et? már a rendszerváltás után vagyunk. Hát akkor Igen. 90. Ez később volt ez hát azért akkor már az Esterházi volt valaki, 95. december 30. Miért ilyet meg? Hát ez a kérdés. Nem szól -e ez nagyobb mértékben az Eszterháziról, mint a Becherről? Nem szól -e ez nagyobb mértékben a népszabadságnak a minden hatóságáról? Ami már vagy, minden, vagy a vélt minden, minden hatóságáról? Igen. Bassza meg, hogy nem tudom fölhívni az Eszterházit, és akkor stúl, ugye meg kéne kérdezni, elnézést a csúnya kifejezésekért, hogy egyébként, hogy akkor ő szólt a nádasnak, hogy vala... Mert ugye, nem hiszem. Mert ugye a későbbi Eszterházit mi úgy írtuk le, hogy az ember egy bizonyos szint alá nem süllyed szinten. Ugye nem hiszem most a bettyen van megemelve, a népszabadság van megemelve, vagy erre ilyen reakciók születtek? Szerintem a nádas megvédte magától is, mert mind a kettejükben uh, rossz reflekszeket. Az de itt, nem egy írt egy novellát, novellát amiben nem írja meg, hogy kicsoda, és maximálisan igazságtalan. Tehát mindenleg tulajdonképpen a reakció ezek szerint nem is az Ivánnak szól, hanem a népszavaroság. Így van, így van. Na de itt de az... a népszavaroság már nem az, ami... De a reflex szintjén mégis úgy látszik, hogy... De ez rólunk szól, drága Noemi, ami abszolút gyarlóságunkról, be vagyunk szarva, hogy féltjük az életünket, miközben lehetséges, hogy az Ivánnak ez az írása úgy sikkat volna el, mint a semmi. Pontosan erről szól ez a történet, igen. Na, de, ez nem, de az egész fel, tehát a feljelentés onnantól kezd számítani, amikor azt valaki feljelentésnek értelmezi, miközben jó, lehetséges, hogy régen voltak ilyenek, az nem is feljelentés. A Szabó László Balaton-Bogládi állapotával kapcsolatos írása nem ezek közé tartozik, az nyilvánvaló. De egy csomó kritika nem ezzel az éllel készül, és mégis, mégis mint a csinovnyik halála, elkezdünk félni, rettegni, és magunk ha. gyártjuk. Ez részben igaz, de hát ez benne van a magyar kultúrába évszázadok Erről olda sajnos. Szó. Mert nem tudott a, a kulturális élet szuverén lenni, hanem is abszolút független, de legalább szuverén. Nagyon sok történelmi és aktuális Pont beidegződés van. Amikor elkezdték bírálni az Alföldi róbert rendezéseit és színészi játékait, kritikusok... A akkor joggal lehetett félni attól, hogy ennek előbb-utóbb lesz administratív következménye, Nagyon jó, amit a és Péter, lehet, hadd lehet meg. leváltottál. Uh, én egy szabad ember vagyok, azt csinálok, amit akarok, beleért vagy, a média bármikor kilökhet magából. De, te valaha is uh, volt olyan szituáció, amikor valamit abszolút igazságtalannak találtál. Egy kritikát. Nem is volt következménye? vagy volt következménye, amiről a Péter beszél, és erre reflektáltál? Bárhol is? Mint egy megvédve nem? azt, akit igazságtalul megtámadtak? Ő. Péter beszél arról, hogy az Alföldiről hogyan beszéltek negatív értem, de bárki lehet más. Hogy te valójában nem is akartál volna írni róla, hanem az az igazságtalanság, ami abban a kritikában megjelent, azzal kapcsolatban léptél fel. Neked ebben a kapcsolatban volt aktív tevékenységed az elmúlt x évszorában? Én általában inkább onnan közelítem ezt meg, hogy ha mondjuk valaki a szexuális irányultsága kapcsán támad meg valakit, akkor abban én nem szeretnék lesülni egy ilyen szintre. Kérdem, eb... Te reflektálsz, hogy ezt megírod? Én nekem színikritikusként szerintem az a dolgom, hogy arról beszéljek, hogy milyen volt a mint előadás valami. És ez a könyv nem erről szól. Akkor ez a két tevékenységed, ez teljesen külön él benned. Ez a könyv arról szól, hogy ezt mennyire könnyű megtenni. Meg... De akkor neked két éned van. Nem. Tehogy nem, az egyikben gyakorlod ezt, a másikról meg könyvet írsz. De az ugyanaz az én szerintem. Igen, de közben a másik én nem áll ki a másik ellen, vagy emellett. Szerintem ez ugyanerről a dilemmáról szól. De a dilemmát az ember úgy tudja be feloldani, ha cselekszik. Igen, szeretne esztétikailag elemezni előadásokat, mint a szabaduló művésztétikai. De amikor kilép az esztétika bűvköréből, akkor ott neki meg kéne jelennie, hogy oda mászon vissza, és ahhoz reflektálnia kéne adott esetben arra, amit a Péter kritikaként megjegyzett. Hogy Alföldi Robertet azért... Mondjuk! Bocsánat, ez egy példa volt. Ez egy érdekes helyzet, hogy mondjuk a kritikának ugye az a dolga, hogy megírja, hogy mit gondol egy Alföldi Róbert egy-egy rendezéséről, akkor is, hogyha tetszik neki, de akkor is, ha nem... És hogy utána azt mondjuk, hogy ez a kritika felhíválja. sose született volna meg, hogyha ezek a történetek nem burjánoztak volna, mert írt valamit a Kulin, akkor arra reagált a Margócsi, akkor arra írt az Agárdi, arról írt a Molnár Gál Péter, már rég nem arról beszéltek, ami az eredete volt, arról is beszéltek, meg beszéltek arról, ami közben van. Ha ebből az ember kimarad, akkor ki lehet maradni, meg lehet maradni a konkrét színdarabnak a kritikájánál, de ez a arról szól, hogy egy csomó kritika, meg pontosan egy csomó színházi előadás mi mindenre adott apropót. Igen. Na de hát mi én Egy kulturális, politikai térben élünk, és hát Molière se tudta magát kiszakítani a, a karabeli kulturális, politikai mód, hogy... életből, ahogy Bulgakov is megírta a Molière történetet, Hát ez mindig is benne volt. Nem, nem, csak én szeretném érteni, hogy mire ja. bíztattál, mert ugye én nem értem. Én arra bíztattalak, hogy ezekből a folyamatokból aktívan sem maradják ki, és ne passzívan, elemez csupán. De hogyan kéne nem aktívan, vagy hogyan kéne aktívan? Hogy, hát, hogy belefolysz. De mit, mit? Hát, hogyha az, az alföldnit, vagy bármi mást. Na, de... Megvédeni, Hú... hogy... Szerintem oké melegnek lenni? Nem, hát a, én nem tudom, nem, nem, nem az, hogy oké melegnek lenni, hanem ami éppen egy színház jelőadáska. Igen. Nem. Jó, csak mi van akkor, ha az Alfredi... Mi akkor, nekem mondjuk nem tetszik, amikor Igen. éppen... Az, az, az nem kapcsolódik ehhez. De a, akkor az, mi? Köszönjük, mert felhasználhatják. Tehát, hogyha akik, az Nyilvánvalóan is hogy neki se tetszett az előadás, de mondjuk az az irányultsága a ami benne volt, azt ő nem telennek találja. Nem kell a véleményét megváltoztatnia. Ezek, amiről te írsz, ezek egymásra rakódnak. Ezek úgy rakódnak egymásra, hogy közben szól is arról, amire eredetleg szólt, és mond valami mást is. Ez a könyv sose jöhetett volna létre, ha mindenki csak és kizálag egyszer írt volna egy darabról. De kiderül, hogyha valaki ír egy darabról, az már nem csak a darabról ír, hanem ír az arról szóló kritikáról is, Igen. mert az is foglalkoztatja, és az egész úgy épül fel, amire én azt mondom, hogy ebből a herceg Noemi sem maradhat kitartósan. Hát nem is akar ki maradni. Nem is marad. Na de amikor egy konkrét kritikát ír a Noémi. egy színházi előadásról, akkor nem kezdheti azzal, hogy megvitatja, nem. hogy kik korábban mit írtak é, erről. Hát azt nem tudom, az már az a kérdés, hogy menet közben hogy zajlik a... az élet. Um... De az abszolút érdekes, hogy mondjuk, hogyha nekem tetszik egy Vinyánszky Attila rendezés, ami mondjuk mostanában pont nem fordult elő, de az abszurdum előfordulhat, mert egyébként egy képességes rendezőről van szó és mondjuk máskor meg nem tetszik egy Alföldi Robert rendezés, az milyen helyzetben sorol, lehet-e ma világoszati legyen? arra bátorítom, hogy a férje féltékenysége nélkül minden alkalommal hívjon fel, mondja meg nekem, a, vagy mondja el a dilemmáidat, és én azt fogom neked mondani. Írd meg ezt. <síns> pontosan. Én pontosan erre törekszem. <síns> de, de, de, de, de, de, de semmi. Hát, de ehhez egy egyszemélyes heti lap kell, ami német Lászlónak volt, de a noi minnek nem áll rendelkezésre, egy személyes folyóirat vagy heti. Igen, a kejfeje acsi többé-kevésbé ilyen, de... De az is probléma, meg kell, meg hogy amikor mondjuk napul... nem tetszik a Vinyánszky rendezés, ez mennyire érdekes leírni róla még hatottszorra például. Tehát, hogy nagyon sok kérdés van. Mindenkiben van egy olyan vélemény, ami más, mint a többieké. De itt most nem is erről van szó, hogy arról volt szó, hogy a Vigyánszki személye, az ő megítélése, vajon mennyiben játszik abban szerepet, hogyha neked tetszik, azt megírhatod de és az a véleményem, hogy azt írod, ami rólad szól, és ha dilemáid vannak, akkor legfeljebb majd beszélek a Kovács Zoltánnal, és megmondom, hogy adjon nagyobb terjedel. <gül> Kovács Zoltán nagyon engedékeny Nem, csak a szólok a Zolinak. Nem azért, mint mindent el tudnék intézni. Maga egy nagyon okos nő, de nem elég felszabadult. Az lehet. És akkor a végén eljutunk a jelenhez. Látja, nekem ilyen könnyű, mert ugye elvileg a műsor 9-ig tart, most 90, most se fogjuk abba hagyni. A Youtube-on önálló életet él, adásban is maradunk. Ugye prőleg Gergely és Szakács Árpád újabb összecsapás, akkor ugye nem volt magyar nemzet, vagy más volt a magyar nemzet, akkor magyar idők voltak, és miniszterelnök úr, aki akkor nem Lázár György, nem Kádár János, nem Orbán Viktor, Tusványoson mondott egy beszédet 2018-ban. A miniszterelnök tusványosi beszéde nem hagyott kétséget afelől, ezt már Brőle Gergely írja a Szakács Árpádnak, hogy a kultúrának nagy jelentőséget tulajdonít napjaink Európa is egyúttal hazai politikájában, majd később. Mindezek alapján a harmadik kétharmados győzelem után korszakalkotás, természetrajza is csak kulturális lehet, és így tovább, és így tovább. A, magyarul hogy ugye a tusványosi beszédben voltak a kulturális életre vonatkozó iniciatívák. Igen. És ezt ugye mindenki, hát mindenki az ebben a szférában levők, mindenki átgondolta, hogy ez mire használható, és ugye Szakács Árpád is megragadta ezt az alkalmat, és Prőle Gergely válaszát már ezt magyarázkodásnak tudja. Július 26-án tusványosan még El Simon László, Prőle Gergely közösen védték a régi Kánont, Orbán János Dénes pedig kioktatták. Aztán július 29-én helye tetejére állt a világ, amikor Orbán Viktor tusványosi beszédében jelegi helyzet tarthatatlanságára hívta fel a figyelmet. Ezt elemzi most a saját magától elhatárolódó Prőle Gergely írja, ugye szintén a magyar időkben az immáron abszolút indexre tett és szélső jobbra került uh, Szakács Árpád, aki ugye ma már egyáltalán nem egy központi véleményalkotó, mintha mit sem értett volna meg az új szellemi rendrakás, a kánon alakító viták jelenre irányuló, a közös jelenünket újra gondolni akaró tetvágyának a lényegéből, tényleg mintha az ötvenes évek lenne, de nem az. Tegyük rendelőbb a múltat, amit pről egy nyilvános vezeklésként a Tanácsköztársasággal szólva, és itt tovább, és így tovább. Um, és amikor ez az egész zajlott, én megkerestem a prőlegergeit. És veled szemben a legjobb pillanatai mezek voltak, engem mindig érdekeltek ezek a történetek. Én valójában az egész életem arról szól, hogy rájöjjek arra, hogy hogy működik az élet, rövidesen meghalok, megoszthatom veled, nem jöttem rá. De nagyon foglalkoztat. Az ezt pontosan tudja, mindig is én ilyen voltam, nagyon kíváncsi, izgatott embereket ismerkedtem, sehova nem jutottam. Hokassabb vagyok, még voltam, de nem jöttem rá a titokra. De van titok? Hát az emberi működés. Igen. És megkerestem a Prőlét, aki akkor még a Pető Firodal Múzeum vezetője volt, ugye ez az egész hogyan hat rá, azzal, hogy ismertük egymást, hogy erről majd egy beszélgetés legyen, de akkor a műsorom lassan kezdődött, ősszel, tavaly, tavaly előtt. Régen, 18-ban, és... egyik szavamat a másikban el. prőle elmeséltem azt, hogy ő ezt hogy éli meg. És tisztában volt a végkimenet elével. Hogy őt elteszik. Igen. Előtt. És elmondta mindazt, amit ő erről gondol, amit én itt nem mondhatok el, mert nem vagyok rá följogosítva. Konkrétan láttam, ahogy viszik a mágiára, ahogy ő is látta, ahogy ez megakad, hogy, hogy legalább elálljon előle. És az egészet mérhetetlenül méltatlannak találtam. És még egy történet, ez pedig a Moldova halála. Hogy a Moldova halála milyen, milyen hihetetlen ideológiai vitákat tudott kiváltani, ugye, most csak itt a 444-ben megjelent Új Péter írásra gondolok, ahol ahhoz képes, hogy Moldova György mennyire jelen van Magyarország, a már alig létező nemzeti kultúra minden rétegében elég meglepő, hogy milyen tétóván búcsúztatja, a sajtó pedig kiérdemesült drogdillerek, tisztességben megőszült, prostituáltak, családi körben méltán népszerű, táncdal-énekes imitátorok is olyan kolumnákat kapnak, megfelelően média képes halál esetén <hül> majd leesik szalagcímből a kétszer aláhúzott, 120 pontos kurzi verzál, Moldova még a népszavának sem értnek három többet, pedig nem sok olyan magyar író hat meg mostanság, aki a népszarából tanult, olvas négy-öt évesen. Ugye kényes helyzetben vagyok, nem először, mert a barátnőm a népszava kulturális rovatvezetője. Kell nekem ilyen párvalasztás, vagy neki egy ilyen fiala. Tehát csak azt akarom ebben az egészen jelezni, hogy ma ugyanúgy dövöregez, mint akkor. Semmi különbség. Technológiai ligem, Facebook egyebek, nagyobb a rálátás, még erretten több, Bocsaszom! Hadd mondhatok erre egy... Itt befejeztem, itt már csak ti jöttök. De belefér Belekesz. a... Szóba került a népszabadságos Szabó László. Van egy új Szabó Lászlónk. Van egy új Szabó László, aki aki éppen valamelyik színházi társulat... Azt hiszem, hogy a Vinyánszky által vezetett színházi teátrumi társaságnak talán a titkára, aki egy föltörekvő kulturpolitikus. Szabolászó? Szabolászó. Érdemes megnézni, a nem tudom, YouTube-on vagy megolvasni. Én beszéltem a, erről az első mondat? Na, és ö, ő lényegében ugyanazt a vonalat, amelyet a szakács árpát képviselt, de egy kicsit kulturáltabban, kicsit finomabban, látszólag toleránsabban, de egy radikális fordulat igényével mondta el, hogy tudnilik végre az állam mondja meg, hogy mit szabad, mit nem szabad, mi a nemzeti, mi a nemzetietlen, és ezzerint kell a kulturális intézményrendszert átalakítani, a finanszírozás, stb. Döbbenetes, hogy időnként föltűnnek ilyen kidobó fiúk, egy ideig ott vannak, Törnek, zúznak olykor is. És se tudjuk egyébként, hogy ez Igen. egyébként milyen mértékben bírja a pártvezetés akaratát. Hát azért ez valószínű, hogy legalábbis összefog. Hát szakmáságban túlnőtte magát. Túlnőtte magát, de mások is túlnőtték magukat. Szóval, tehát abban egyetértek, hogy ismétlődik a múlt, a, a, az emberiség nem nagyon tanul, a magyarság nem nagyon tanul. A, a művészet élet nem nagyon tanul a saját múltjából, visszatérnek a följelentgetések, hanem nem is Ugye feltétlenül... nem nagyon változik, sajnos, hogy hál' Istennek, a művészetnek az iszonyatos átpolitizáltság. Igen, de, a, de az emberek égsége az igazi művészet iránt is. És az emberek égsége a művészet iránt abból is fakad, hogy szeretnének választatni a saját életükre. A Moldovának azért volt nagy sikere... Okkal, mert, mert az mindennapi élet problémáit vetette föl. Az én kritikusi indulásomnak az els, egyik első élménye a Tisztelet Komlónak című szociográfiája volt, amit nagyon szerettem. És a moldova szociográfiái nagyon beleszóltak a mindennapi életbe. Tehát nem változik. De hogy legyen valami optimista végszó is, József Attila hadd idézzem. Finomulaként. Ha finomul. Nagyon örültem az új Péter idézetnek, mert fantasztikus ez az írás. Egyébként a szakácsárpádnak ebből a cikk sorozatából idéztem a doktori védésemen is. Tehát, hogy igen, bennem is rezonálnak ezek az írások, de abban a szó szoros értelmében, nem tekintem ezeket denunciálásnak azért, mert például, ha megnézzük, hogy ma mondjuk egy magyar idők, tehát bármilyen újság, milyen pozíciót foglal el a kulturális életben, akkor ma a képekhez képest egyáltalán egy szöveg egészen más, mint ami akkor volt. Ugyanakkor, ami miatt mégiscsak érdekes a feljelentő kritika, aminek azért vannak előzményei, van olyan, hogy persecutor kritika, mint ami itt elhangzott, és vannak utózmányai, mint Népszabadság Reflex, vagy Szakácsárpád, az csak ez. Tehát, hogy valami Szeretnét, folytató dolgosságos előzmény van. már is elbizonytalanítani. Um, én is írtam kritikát, nem tudok úgy írni, mint te kritikát. Semmiben se hasonlítom magamat Egy dolgot nem lehet kihagyni. Um, és ez nem pótolja természetesen a te tevékenységedet. Én nagyon sok hülyeséget csináltam az életben, és nagyon sok hülyeséget csinálok most is. Én is. Ezeket alapvetően egyetlen egy dologgal lehet tisztázni, különösen, hogyha a másik fél készséges, az a beszélgetés. A beszélgetést a semmi nem pótolja. Nagyon sokszor sajnos egy beszélgetés elejét veszély kritikának, tehát miután beszéltél, már nem akarsz kritikát írni, ami egyébként egy nagyon természetes folyamat, ami persze lehetséges, hogy elveszi a kenyérkereső foglalkozásodat, mert nem fogsz kritikát írni, de amiről az Agárdi beszél, Szóval én most nem fogom kibeszélni a barátnőmet, lesz még itt egy műsor, amely egy nem lojális viselkedésem következtében van, de ez a nagyszerű Új Péter írást, azért én el tudnám neked mesélni, hogy ez hogy zajlott akkor a népszavában, hiszen mellettem telefonálta végig az egészet a barátnőm. És az Új Péter támadást egy abszolút igazságtalan támadásnak fogom föl. Az egész moldova jelenségben igaza van a Péternek, de amit a népszaváról ír, az konkrétan baromság az konkrétan nem igaz, és nem is tudom, hogy miért kell a népszaván emiatt elverni a port. Ehhez fölhívhatta volna a barátnő, mert ez nem szokás, meg hát miért is hívnál föl? Mm. Ezek az indulatok, ezek egyebek között arra jók, nekem volt egy hangmérnököm, sok hangmérnököm volt, most is ragyogókkal működöm, de most Bocs tudom idézni, hogy a saját története volt, vagy sem, nem tudom, azt mondta, hogy a Róma és Júlia, az a kapulat és a mondtak, hogy család visszájáról szól. Eredete homályba vész. Hát ezt a homályt, ezt a homályt akarom én minden egyes esetben feltolgozni. Nem állítom, hogy sikerül. De hogy nekivágok, azt tudom. Ezért ez a beszélgetés is számomra majdnem úgy alakult, ahogy szerettem volna. Nem lehet megúszni a beszélgetéseket. A Szabó lekelülni le kell ülni. Az új Péter fölhívhatja előtte a honpolát, és természetesen ez rám is vonatkozik. És föl lehet hívni, utólag is egyébként. Igen. És nem kell a Prőle nagyon sajnálni, mert ugyan őt a Petőfi Múzeum éléről eltávolították, de nagyon komoly pozíciója van. akkor még nem lehetett tudni. Nem lehet ezeket a... Ez, és, és, az, és, és, nagy, és tényleg iszonyatosan mász lista vagyok, hogy sikerült az Agárdi Péterrel összefutnom a villamoson, hogy pont azt a részt olvastam el, ahol kiderült, hogy a könyvben ez vele zajlik, ez a hülye is talál, ez a, a szerencsés esete. Hajrá mindenkinek, tehát Viszont? Valami, igen, de valami Semmi, hogy pedig még csak nem is a pdf-et küldtem át, mert akkor rá lehetett volna keresni az... Nem, hát én, én egy hagyományos olvasó vagyok. Dedikálja nekem? Hát, örömmel, csak hogy én nálam nincs itt a maga könyv. De ez teljes ez, ez nem kölcsönösség A Adjak egy dollárt? Nem. Természetesen van nálam. De én előbb kerítem előbb. Én. Ez már nincs adásban, ugye? Hát, hogyha szólunk, akkor nincs adás? jó. jó. Akkor, már Vagy, nincs, akkor Nem, csak kérdezem. Nem, szerintem még nem. Jó. Még nem. Még, még, még elindítok egy zenét, és az után ez elaludt. Nem, én indítok egy zenét.